Då får jag återigen säga varmt välkomna till Tid för podd som i detta avsnitt nummer 68 öppnar dörren till biblioteket som stått stängt sedan i somras. Men nu är det till skillnad från då andra hyllor som vi ska besöka. Och jag heter Emil och Vilka är med mig. Ja, det är Otto här som vanligt. Och det är Rickard. Och Emanuel. Och hur är läget med er? Ja, det är bra tycker jag. Det är väl ja, uh, oh, det är fint. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Det är bra. Du <laughs> har bara sagt där så jävla mycket så jag ja, kan säga, in men det. Det, det, är, det är bra. bra. Det är bra. Tack. Hej. Ja, här är livet är som livet är som man brukar säga. Det mm. ja. in, inga, finns det några nyheter i mitt liv. Nej, det finns inte. Det är, jag passerat 30 sträcket. Det går bara ut först. Tack för mig. <laughs> ja, man ser fram mot 30 det är total harmoni i mitt liv. Det är du bra på jobbet, det är du bra i studierna, det är du bra i andra grejer. <skratt> <skratt> alltså, det går bra i andra grejer. <skratt> Längdhopp. Ja, precis. Därför är jag lite besviken att vissa saker krusar min yta så de blir lite större än vad de borde vara. Till exempel Bond 25. Som aldrig kommer. Ja, ja. Övkår spelar som idioter mot Halmstad att otte på sypen jag är i Stockholm. Såna där saker som, som blir större än vad de borde ha varit en vanlig vecka. Det är som din snopp, Emanuel. Som den, ja. Eh, nej, skämt. Kido. Men, nej, men eh, vad tänkte jag säga? Det är lite dåligt, ja, att det blir så. Mm. Det är trist. It's all a matter of perspective. Exakt. Klassisk replik från en klassisk film. Bra citat. Ja. Är du med, Emil, då? Nej, men det är fina fisken, skulle jag vilja säga- Uh, om ni var i Stockholm föregående här innan det här podden släpptes, var det helt otroligt väder. Det var makalöst. Så bara det gör att jag är på ett sånt fantastiskt humör. Sen så har jag varit i, uh, ja, men på Bondhumör för första gången på väldigt länge. Nyheten om Bond 250, trots som vi snart kommer till, så jag har jag varit på ett ja, men jäkligt Bondsugen. Hur har du yttrat sig? Uh, genom uh, att ja, läsa böcker. Framförallt mm. får jag väl säga. Förberedningen för den här podden som har varit ett, ett rent nöje. Och bara. Ja. Men bara en enorm glädje. Fan, jag, jag är glad. Jag är glad. Härligt. Gud, är lite positivism. Ja. ja. Och. Det mitt i den glädjen så. Ja, Den sorkelde i alla fall inte ner för mycket för mig. Jag var, jag var på för bra humör för att eh, bli. Eh, slås ned av att Born 25 kom, har fått ett nytt release-datum. Den flyttas fram till 8 april, var det väl? Yes. Och det var ju tidigare Alla ertans dag, eh, 2020, ska vi säga också, nästa år. Mm. Era spontana reaktioner på det? Alltså, jag blev, mest, jag blev inte så besviken på att det var... Jag, jag reagerade inte ens på att det var två månader. Jag, bara, jag trodde det var en månad förrän ni, tills ni sa att det var två månader. Men jag reagerade mest på att de sa We are thrilled. To be releasing Bond. Det är ni ju så fan eller? Ni har ju skjutit fram den två månader. Vad fan är ni thrilled med? We are thrilled to be delaying the film two months. Eller vad menar de? Ja, det, ju... det störde mig mer än att den är försenad. Den har varit försenad i fyra år. Liksom. Det är inte, inte något problem med två månader hit eller dit. Men de, är fan inte, de ska inte vara thrilled för att skjuta fram filmjäveln. We are saddened to be releasing the film two months late. Borde de säga. Och sen göra en för jävla bra film. Mm. Eh, nej, Jag, jag kan, kan tillägga så att jag var lite under påverkan av alkohol, alltid dryck när jag fick beskedet också, så att jag blev lite extra arg av det. Men äm, ja, ja det är bara nya tag hoppas det blir bra äh, det är allt, så får det gärna vara två månader sent. Ja men det, det är liksom jag undrar vi, vi, vilken PR-snubbe som har suttit och skrivit ihop den där, <skratt> eller bara någon så här, Han är inte PR nu. <skratt> eller bara någon dataalgoritm som har <skratt> försökt hitta positiva ord, det är liksom, det, det är väl bara, ja det det som jag är mest, två månader senare, ja det gör väl inte så mycket. Det, det som är säkert är att man var så inställd på att, okej, okay, på mars börjar inspelningen, det kommer en presskonferens. Nu, de har inte sagt någonting om de skjuter på inspelningen, men ja, det blir alltid blev lite osäkert kring det. Att man kände att det är två veckor till inspelningen så plötsligt blev det bara lite, är det det eller inte? Vad är det som händer? Antagligen så skjuter de ju på inspelningen eftersom anledningen var att de inte hade ett manus som var tillräckligt bra. Så att eh, jag, tror inte de, jag tror inte de börjar filma utan ett bra manus. Fast det är ju i och för sig bara rykten. Ja, jo men det är ju det ryktet vi har. Det är ju det vi kan utgå ifrån. Jag, jag har inte hört något annat i alla fall. Jag känner så här mest att ja, de flyttar den två månader. och de säger att de är thrilled att släppa den i april istället för i februari. Ja, men... Låt dem vara det då Det är liksom Det, det, alltså allvarligt, det känns mest som att de, det där pressmeddelandet det släpptes slukkan 01.32 på en fredag kväll det är Väldigt skumtid Väldigt konstig tid Och ja. visst, de släpper väl i Los Angeles eller vad det nu är Men att, att de säger så det är bara för att fokusera på att det är något positivt att filmen faktiskt kommer och istället glömma bort att den har blivit framflyttad Det hade ju varit att av en och säga Ja ah, vi är att den inte kom i oktober 2019 Men här har du filmen sex månader senare Så Att filmen kommer i april i för februari Gör mig ingenting Men sen det som gör mig orolig Är väl snarare Att vi inte riktigt vet vad som händer överhuvudtaget. och visst vi, vi borde inte få reda på allting som händer I pre-production Vi ska inte få reda på allting heller Men att det är Total tystnad runt allting det är det som gör mig lite så här: Okej, okay, har åt fyra år nu snart. Vad är det som händer? Och sen att det sen kommer nyheter om att de har hyrt in Scott Seaburn, som är en erkänd manusdoktor att fila på manuset i fyra veckor. Då börjar så att, ja okej, okay, nu är de ute på hal isen. Mm. Jag börjar bli lite så här, för det har ju liksom varit både, både inför och Quantum, det har ju säkert varit utan att vi har vetat om det också, men manusproblem nästan med varje mm. film de senaste åren. Jag menar, det är alltså så svårt det är det ju inte att skriva, det är ju inte, det är inte omöjligt att skriva en liksom, ett manus till en Bond-film jämfört med vilken annan film som helst. Det är ju ingen, det är inget liksom Mission Impossible, ursäkta ordvitsen, men att skriva just till Bond det ska ju vara bra såklart, men det är det kan inte vara en helt omöjlighet som kräver 40-11 liksom first drafts och, och liksom få ihop en Bondfilm. Det kan inte vara så jävla svårt. Problemet är snarare att det är så pass stora produktioner nu numera att det blir svårt per automatik. Alla måste vara nöjda. Mm. Uh, produktionsbolag, EU måste vara nöjd, regissörer, skådespelare. Det är så mycket politik och byråkrati bortom att det så... Du tar bort det egentliga värdet man skriva ett manus. Så snarare bara nöja väldigt många människor. Men är det också att de kanske är lite för kräsna? Jag vet inte. Ja, men hellre det än att de gör något halvdant. Men samtidigt... Jo, absolut. Jag känner mest bara ja. en, en enorm surt inför allt det här. Hade det varit 2014 nu Spectre att jag hade fått reda på allt det här hade jag gått upp ett taket. Men nu är det så här... Ja, en till försening, visst. <laughs> ja, då kommer väl jag in och säga att när jag fick det här beskedet så ryckte med mest lite på axlarna, lät er få leka sönder lite i, i chatten och sen så fortsätter jag med mitt liv mm. det var nästan det som hände eh, inte, inte ja. riktigt men det, det det som var min starkaste vad ska man säga, negativa reaktion på det här det är ju det att man har varit, varit väldigt inställd på datum och man har liksom laddat in för det och sen bara nej det kommer inte då, då måste man börja Laddade om batterierna igen och det skapas osäkerhet och så vidare. Sen ty tycker inte jag att, att man ska göra precis det som hände direkt efteråt. Det vill säga att alla bara går lo loss på ryktesfronten och helt plötsligt vet alla vad som hänt. Och det är 78 olika saker om att den inblandad, den är gjorts i, den är så, det är manusit, den är manusit. Jag, jag bryr mig inte. Det, det är som det här med att ja, men, nu ser som pratar om inspelningen, att den ska skjutas fram. Jag tror hände det då borde vi ha fått veta det för att vi är så pass nära inspelningsstart så hade inspelningen blivit uppskjuten eh, två, tre månader, ja, men då hade vi fått, fått veta det här med, och har vi inte fått veta det här ja, men då måste vi utgå ifrån att de kommer att dra igång Ja, ja alltså det enda som vi vet är att eh, var deadline som skrev att inspelningsstart är 4 mars, eller vilket datum nu var och Linus Sandgren, fotografen han har sagt att de bör spela in i april så att, det kan ju vara att second unit börjar i mars, och riktigt inspel i april det, det, det, det liksom för min del spelar det absolut ingen roll om det är nu eller om det är april det är bara att det är intressant att se så många människor gå upp i varv för det här och jag tycker det känns ja. sunt att vi tar det ganska lugnt ändå, att vi ändå har våra liv som vi kan fokusera på istället för rykten och spekulationer Ja, men jag bara, det kan ju vara liksom värt att nämna att vi, vet, vi har ju faktiskt ingen aning om varför den här filmen flyttas fram två månader. Nej. Det kan ju lika gärna vara Universal som tycker att amen, det är säkrare pengamässigt att släppa den i april. Alltså vi... Det kan ju vara en sån grej. Så att, ja, exakt. Det, att, de, att de bara kände att de hittade en bättre slott för att släppa filmen helt enkelt. Ja, och det är väl det tre. Jag orkar liksom inte spekulera för mycket. Det är lite kul att göra ibland, men jag orkar inte bli liksom... Upprörd, det är mest som du säger, men man blir lite så här. Luften går lite ur den för att man mm. har liksom börjat ladda på något sätt. Man, ja. Och ja. nu är det verkligen inte rykten vi ska syssla med, för nu är det nämligen faktutmaningen. Och det är Otto som står för faktan den här veckan. Ja, <hör> den här faktan. Ja, jag ska, jag, ska, jag ska nog inleda med en fråga ändå. <laughs> Konstigt nog. Um, återigen ett namn, och se om ni känner igen det. Eller om det ringer någon klocka. Jag säger Burton Trevor. Är det någon som vet vem det är? Mm. Nej. Nej. Alltså det, Nej, det känns som att det kan ingen klocka- men det är också ett väldigt generiskt namn. Ja, så. exakt. <laughs> ja, det är ett extremt generiskt namn. Det var så att efter A View to a Kill- så slutade Roger Moore spela James Bond- det vet vi ju alla. Och ja, många tänker ju att den skrevs- med Roger Moore i tanken. Det som skrevs, och min fakta- är att Richard Mabem och Michael G. Wilson- skrev Eh, flera utkast där en typ 20-årig James Bond slår sig ihop med en äldre agent vid namn Bert Trevor på ett uppdrag där de ska infiltrera en ja, ett, ett djungel djungelhideout kan man kalla det för en kinesisk warlord som heter Quang eh, Trevor dör medan Bond flyr han hjälper Bond att fly. Bond eh, slutar sen med att eh, jaga den här Quang och döda Quang och eh, således bli eh, förflyttad och promotad, eh, befordrad upp till 00-section och tar över Trevors gamla nummer 007. Eh, efter två sådana här drafts så eh, vetoade Kaby eh, den här idén och sa att ja, publiken vill inte veta vem James Bond. Publiken vill veta vem James Bond är inte vem han var. Eh, så det var, ja, det var den faktan jag hittade att det fanns en idé om att ja, reboota serien mer än vad de kanske gjorde där med att han skulle ja, ta över kodnamnet 007 då. Men det där har jag läst om nu när du säger det. Mm. Frågan är, har vi, har vi nämnt i podden eller inte? Jag, jag tror jag pratat om det, men jag är inte helt säker på att han nämnt i podden. Nej, det tror jag inte. Det är ju ett jävla generiskt. Burton Trevor låter som någon som ska vara med i Diamonds of Forever. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Herregud, han alltså jag passar bra in med Bert Saxby och, och fan alla de där. Det som är <laughs> intressant med det manuset är att sista scenen är ju att eh, Bond får uppdrag att undersöka vad som har hänt med Commander Strangeways på Amerika. Oof, det är lite gåshudan då alltså. Nej det är det verkligen inte Nej. Vet inte hur det är inte att det funkar 1987 Men att de, var de tänkte verkligen så radikalt Ja, ja det, det är intressant att de tänker så radikalt Men ja jag väntar. Jag, jag hade nog inte gillat det Om jag hade varit bond -fan, Eller bond -fan hade jag väl säkert varit Men om jag hade <skratt> <skratt> Varit vid liv och existerat 87 Och varit ett äh, bond -fan då mm. Nej Därför är jag glad ändå att när de väl gjorde en reboot i Casino Royale att de ändå valde att göra den fristående så att de inte återkopplade till Dr. Mm. No för det hade blivit riktigt konstigt ja, alltså jag, tycker till, jag tycker ju nästan att det är lite på gränsningsspekter att de måste visa hur Blowfeld är. sitt R. att Det är ju liksom bara en referens till Journal of Twice inte någon mm. annan Blowfeld i serien mm. Det är ju det är ju liten grej att en sån grej är betydligt större. Att, uh, att visa att få har fått upptaget om Strangways. Men ja, jag är lite så här. Jag är inte helt säker på att jag är förtjust i, i de typer av idéer. Jag vet, inte om jag, är, jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt. Men jag tycker väl lite att det är så här: ja, men det är väl stolpe in. Jag hade klarat mig ut, utan det. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det inte flyger i den grejen i Spectrum. Ja, precis. Den är ju lindrig. Liksom. Ja, och... absolut. Ja. Och... Men då tar vi och tackar Otto för den faktan. Ja, vem tur nästa gång? Är det Rickard nästa gång? Ja, det känns som att det skulle kunna vara. igen. Mm. Mm. Aj, aj, aj. Jag kommer aldrig lära mig ordningen på mm. det här. Också, trots att vi bara är fyra personer. <laughs> Men om du, Rickard, saknar någon fakta så är det ju perfekt att försöka det här avsnittet då. ska kanske få lite inspiration till böcker att läsa inför nästa podd. Åh, joj, för... kanske det. Yes, för... Som sagt, vi ska återigen hoppa in i biblioteket, men den här gången så är det inte de skönlitterära böckerna om barn som vi ska snacka om. Utan vi ska snacka om alla faktaböcker och biografier. Så det helt enkelt blir tid för faktaböcker. Det blir spännande. Det är en podd vi har sett fram emot länge, tror jag. Verkligen. Ja, det känns som en podd som vi har haft på agendan ett tag i alla fall. Mm. Men ja... Ja. Men vi kan väl börja i den väldigt basala änden och ställa oss frågan. Vad är det som gör en faktabok bra? Vad är, vad är det ni letar efter i en faktabok när ni tar upp en om James Bond? Oj. Alltså, standardsvaret är väl att svara fakta. Men det känns ju som att man ändå... Jag vet inte, jag vill veta sånt som, som jag tycker är intressant. Typ som sånt man inte får reda på genom filmerna, genom att bara se filmerna utan lite mer behind the scenes eh, saker som man inte visste om från tidigare och som man inte bara kan ja, men, läsa sig till på en googlingbok. bort mm. liksom. det är väl det, lite mer, inte obskyr fakta men sånt som man ändå märker att de har ansträngt sig för att hitta på något sätt ja precis, jag, jag vill ha en faktabok där det är fakta jag inte visste om innan jag öppnar boken jag vill ha en ny ja. fakta serverad och sånt som precis som du säger och som inte bara kan googla sig till utan det är ju, när man väl har en ny fakta bort man slår upp en sida där all information är ny det är ju helt otroligt och det är inte så ofta det händer men... nej, jag tycker personligen det är helt ointressant med, alltså det är ju jättebra jag förstår ju varför de gör det men jag tycker det är ointressant att se liksom två, två till tre sidor med bara vilka som har spelat vad i filmerna och när de kom det går ju hur lätt som helst att bara googla det så att det känns roligare att ha liksom sidor fullproppade med information om saker man inte visste Ja, särskilt när vi är så, så pass stora bondfans att vi vet det mesta. och Så är det ju ändå att då kanske man inte plockar upp vilken faktabord som helst. Utan då försöker man ändå leta efter någonting specifikt. Ja, jag håller ju helt med. Alltså, det är ju väldigt viktigt att en bok kan komma med något nytt. För det alltså man kan ju släppa böcker som är lite nuddar vid ytan. Men det är, för oss gör ju inte det så mycket varken till eller från. För mig personligen så vill jag ju ha, jag vill ha liksom mycket text, matnyttigt, något som verkligen man verkligen får läsa. Jag är, jag är inte så jätteförtjust i de här som har jättemycket bilder och liksom satsar på den biten att liksom mer bildmässigt visa bondserien eller en produktion. Utan jag tycker det är texten som är viktig var och gärna eh, om liksom produktion av en film eller. Liksom, hur kom en bok till? Vad gjorde Fläming när han skrev den boken? Hur, hur fick han sina idéer till just den karaktären? Alltså behind the scenes, idéer till varför saker blev som de blev, mer än kanske Va, mm. ja, vad de gjorde när de var på Haiti i Monsoles Jag gillar liksom så här grundidéerna. vad kommer idéerna till sakerna ifrån? Det är min, min som, som jag går igång på. Men bilder i sig har inget problem. Däremot så tycker jag lite som dig att bilderna... De får inte ta över och de måste tillföra texten och någonting. Men en sak som är ofantligt viktigt för mig... Och det här är då någonting som jag har märkt ganska tydligt när jag funderade lite på de här inför den här podden vad är det för böcker jag gillar och ogillar och vad tycker om vissa böcker. Det är det att faktan egentligen... Visst, det är viktigt. Man ska, man ska, när man har läst klart boken ska man ha fått en information som man inte visste innan. Men det spelar egentligen inte stor roll hur mycket fakta man än har om det är så att man inte kan skriva och presentera den. Jag tycker att böcker som har... Jätte, det kan vara jätteintressant fakta, men så länge det är en, en person som bara rabblar fakta och inte kan rama in det där på ett bra sätt då kommer inte jag tycka att det är en bra bok. Jag kommer tycka att tvärtom att den väldigt dålig bok. Ja det är ju sant man vill ju ha någon som kan presentera den nya faktan på ett intressant sätt och det där kommer vi komma till för jag har två böcker kan jag säga redan nu som sticker ut väldigt positivt på, åt olika håll på det här mm. eh, men som sagt där kommer vi till, men på tal om fakta eh, vi pratade ju lite tidigare här om rykten och, och liknande, handen på hjärtat hur källkritisk är när ni läser en, en faktabok om bond? Eh, ganska källkritisk Det finns eh, någon slags några böcker där tänker så här: mm, Här kanske de inte har fakta checkat Här har de kanske huftat lite. I och för sig, jag ska inte säga någonting om det nu jag är mästare på att hufta med berättelser. Men att det är så här, Man vill gärna när man köper en båt så vill man ändå anta att mycket är sant. Eh, men vi får väl anta att det mesta är sant i de böckerna vi kommer att prata om idag i alla fall. Alltså det, det stora problemet för mig när jag läser såna här böcker det är att, att alltså för det mesta när man, när man läser facklitteratur så är ju de... Alltså en bra facklitteraturbok har ju kontinuerligt referenser till vart fakta kommer ifrån. Antingen löpande i texten eller i genom fotnoter och det kanske finns någon referens källförteckning bak i boken. Och med i stort sett alla faktaböcker eller facklitteratur, så kan man kolla upp referenserna själv på egen hand. Man kan till och med googla dem. Problemet med bondfaktaböcker är att det går inte att kolla upp dem själv. därför att källorna mm. finns inte att få tag på. Vilket gör att man får mm. någonstans lita på att de, har, eh, att de har att de har en korrekt källa och att de har representerat den väl och inte bara amen, höftat lite eller, att, eller någonting sånt. Eh, ibland kan det vara så att de kanske har en källa, men att de kanske ska man säga krydda den lite och så vet man inte riktigt vad som egentligen är där. Och det kan, vara, det kan vara jävligt vanskligt. Ja för ofta kan man ju också luras lite av om en bok alltså om de har jobbat hårt med layouten att den ser seriös ut så är det ju också lättare att sälja in någonting, en berättelse som som de har kryddat kanske bara för att få mm. lite effekt. Ja, jag är ju nog, mm. kanske Hanne-Bjärtan, lite dåligt på det. För det jag tänker på ofta när man läser just de här officiellt utgivna böckerna, att det finns en hel drös av dem, då är det ju ofta att de är vinklad väldigt positivt till Eon och allt de har gjort. Så det är väl på det sättet man kanske kan vara källkritisk. De här böckerna som är utgivna privat eller på sidan av, då där är det ju lite mer, det är väl där jag börjar ha mina funderingar att okej, okay, hur sant är det här faktiskt? Men att där vågar de ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Just källkritiken i mm. Eons böcker är väl snarare riktad mot att, att de målar upp en bild att allt har varit eh, perfekt under nästan 60 år. Det är väl lite det jag kan irritera mig på ibland. Ja, det kan väl vara kanske inte att där de säger inte stämmer snarare att de kanske utlämnar information som eh, snevvrider. Ja, o. Mm. O, absolut. Men då för att eh, gå in på böckerna så är upplägget så här att vi kommer att dela upp böckerna lite efter ämnesområdet som de berör och vi hade tänkt att börja då med böcker om Flemming eller om, ja, om Flemmings böcker helt enkelt, om böckerna i stort så vi kan väl börja med Rickard och presentera då pod, eller det här avsnittets första, första bok och vi kan väl också lägga till bara innan Rickard kör igång att alla böcker som vi ska prata om också, de finns att få tag på och vi, så tycker ni att någon bok låter intressant så är det de finns ju på Amazon, Bokus, Adlibris etc så det är för det mest inga konstiga böcker vi har här som vi ska snacka om men med det sagt så, Rickard Tack och då kör jag igång med i alla fall vad jag vet är den allra första faktaboken om James Bond som kom och det är The James Bond Dossier från 1965 av allas vår lilla älskling Kingsley Amis Ja <laughs> Ja Men eh, för han får väl ändå anses som en av de absolut första bondkännarna som egentligen fanns tror jag i alla fall ja, absolut. Mm. Och i den här boken då så redgör Amis på ett ganska lättsamt och lite humoristiskt sätt eh, för Flemings sätt att skriva och vad som gör Bondböckerna så så speciella. Um, men alltså han gör inte på något sätt. Han ser inte ner på serien. Han gör det väldigt seriöst och med väldigt stor kärlek till vad Fleming faktiskt har gjort. Men amiss sätt att skriva är lite humoristiskt Då är ju det i hans andra böcker också. Och han verkligen han både höjer Flemming till skyarna när det är befogat men också slänger in lite kritik eh, på sina hörn eh, som man ju ja, gör med Flemming emellanåt för vad han skrev. Eh, så det här är helt enkelt hans egna tankar kring Flämings bokserie och i min svenska upplaga som heter Fallet James Bond så bara för att dra några kapitel som man kan förstå vad det, vad det handlar om egentligen så delar han ju upp det på olika ämnen ett kapitel heter mannen som bara är en siluett, som då handlar om karaktären Bond ett kapitel heter vackra fasta bröst <laughs> som är då om Bonds sexuella eskapader <laughs> förbaskat klara grå ögon är ett kapitel om M och Bonds relation och så vidare på det på det sättet. Um, är det bara jag som har läst den här? Uh, ja. Jag har inte läst den. Ja. Yes. Um, det, är väl inte, det är väl inte liksom en jätteviktig liksom, bok för varje bond för har, Men den, den är ganska kul. Man får lite um, bra... Han liksom... Fokuserar på de här ämnena på ett lite roligt sätt som man kanske inte alltid har tänkt på ser bondserien ur sitt sätt. Så att den är ganska rolig att läsa, den är ganska kort um, och är ju också intressant för, eftersom boken släpptes ett år efter Flemings död så den är liksom väldigt tätt på mitt under bondfenomenet eller vad man kallar det för. Mm. Bondmania. Bondmania, precis. Så att uh... Ja, alltså Har man läst Flemming så kan den här vara, det är absolut inte måste, men det är en rolig bok med lite intressant fakta. Och den brukar vara ganska lätt på att få tag på svenska, nätantikvariat i alla fall om man är sugen på att läsa den på svenska. Jag har alltid varit fascinerad av den här boken alltså, sen jag hörde talas om den just på grund av det du sa att den kom så pass tätt in på. Tetting på Flämingsdöden är skriven verkligen ja, men i hans samtid även om det kanske var lite hans eftertid då. Men stor, under den tiden han verkade av en person som genomlevde bondfenomenet från första början och var med när böckerna släpptes, och som någonstans då också var den första som tog sig an att skriva en, en facklitteraturbok och analysera, analysera hans verk. Och sen också det att Kingsramis själv. Ändå är ett väldigt stort fan av Flemming och Bond det... Jag är alltid varit fascinerad av honom Och jag vill gärna läsa den Det ska jag göra det tycker jag <laughs> Ja men det är det som fascinerar Att den kom så pass nära en på Flemings död Och att den kom på 60-talande Bond var som störst Och det är väl det Man är intresserad av att läsa det. Hur han såg Bond-fenomenet Och hur det beskrevs Jämfört med idag när Det var så mycket mer fakta om allting Och att det är där det är liksom den stora första boken om fenomenet James Bond är också väldigt fascinerande. Det är den som liksom startade allt. Och det är också liksom intressant mm. att han har ju uppenbarligen läst böckerna och verkligen liksom genomskådat om och funderat kring det här. Mm. Och sen två år senare, tre år senare så får han skriva en bok, en, alltså en roman. Så det är ju också, det visar ju på att han, han hade ju koll och det tycker jag... Syns i Colonel Sun också Ja verkligen, ja, det här är en av de böckerna mm. jag har på länge men aldrig riktigt eh, Kommit i strott att köpa, men det får bli en, Någon vacker dag Jag vill gärna läsa den sen när jag har eh, Läst klart läst, ja, Böckerna helt enkelt I alla fall Fleming böckerna. För det är väl de han, han går igenom, antar jag. Eftersom det inte hade kommit någon annan. Exactly. Men <laughs> han, hade, han hade inte skrivit sin egna bok än så han kunde analysera den. Nej, exakt. Han började analysera Icebreaker innan den kom. Mm. Nej, men nej, när jag har läst klart böckerna så är det ju den första jag tänker läsa, tror jag. Om jag nu ska välja någon härifrån. Yes. Men då tycker jag att vi går vidare till nästa bok. Eh, som... Jag ska ha tagit på mig, eller tagit på mig, vi är tilldelad att presentera snarare. Jag har inte tagit på mig någonting idag så jag tar inte ansvar för någonting heller. <laughs> Klappa dig själv på bröstet, bara, det är bra. Men den här boken heter The Man with the Golden Typewriter. Och förhör och häpna, det fanns nämligen en tid när det varken fanns internet eller mobiltelefoner eller något annat jättebra sätt att kommunicera förutom att skriva brev. Och eh, Fleming levde på den tiden och en man som Fleming som bodde på olika delar av världen hade mycket affärskontakter eh, skrev givetvis väldigt mycket brev. Och den här boken är då en samling av ja, väldigt väldigt många av eh, James Flemings brev som han skrev som då framförallt då har koppling till James Bond, men man får givetvis en inblick i eh, hans privat, eh, privata liv. Det är till men, mm. affärskontakter, där till hans fru Anne, det är till nära vänner eh, och så vidare. Så man kommer väldigt nära in på Fleming helt enkelt. Och eh, en till grej där är att på framsidan så står Edited by Fergus Fleming som då är Flemings eh, brorson. Så det är då han som har redigerat boken och satt ihop den helt enkelt. Och eh, nice. den här har väl i alla fall jag och eh, Rickard läst. Ja. ja. du får jättegärna börja. Vad, vad är dina intryck och tankar om den här boken? Um, jag var ju väldigt taggad på när jag köpte den, um, men det finns väldigt mycket intressanta grejer i den här boken. Det finns det verkligen. Men den är lite, den är inte, den är lite segläst. Alltså, den är, den är, det är ju liksom bara brev på brev. Liksom. Och den är ju inte jätte, det är inte en lång bok, men oh, den är inte så smidig att läsa, så att jag tror att det finns mer information där i än vad jag liksom lyckades spara ner på min hjärna på något sätt. Mm. Eh, men <laughs> ja men, att man liksom inte är har... lite så jävla roligt på. <laughs> men däremot så det som jag verkligen tog med mig från den faktiskt var ju Flemings brev till de fans som hade skrivit till honom. Mm. Att Flemming var så otroligt eh, noga med att han skulle svara sina fans så han svarade alltid väldigt snällt, väldigt positivt och var väldigt glad för de som skrev till honom och tyckte om hans böcker. Det, mär, det märks att det var väldigt viktigt för honom. Så det, det är nog det jag tar med mig mest från boken faktiskt. Mm. Men mina, mina tankar kring den där Alltså lite samma som dig Den är inte så det, det är inte så lättillgänglig text Om man säger så Det är ingen bok man läser från, fem, från perm till perm Och Men man märker det att det finns Väldigt väldigt mycket intressant i den här Väldigt mycket intressanta detaljer Men det gäller att man faktiskt tar sig tid och försöker att, uh, Och läsa den ganska ingående uh, Jag tror väl att den kanske bäst läses Om man läser några brev i taget Precis, kväll, då, då och då Ja exakt uh, man kan ha den ligga på toan, om inte annat. <laughs> uh, Läsa ett brev varje gång man går och skiter. <laughs> Fantastiskt. Uh, jo, men exakt. Men sen så är det en till del som, som, alltså, som jag slår sig av med den här. Och som jag ja, men, tycker är väldigt fascinerande. Och det är att i och med att Flemming inte själv skrev någon ja, men, självbiografi eller liknande. Så är ju det här ja, men, en av de ja, men, Det närmaste man kommer till där egentligen. Det, det är ju väldigt man. roligt att det, det är ju verkligen hans ord och inget annat. Ja exakt, man, man kommer om de så nära på ett sätt som man ja, men inte gör. För jag menar, allt det vi kommer ha pratat om hittills med Kingslamis bok men även framöver det är ju bara böcker som andra har skrivit om Flemming och, och om hans böcker men här är han själv som skriver om det. Och det är jättefascinerande. Ja men det kan jag verkligen tänka mig. Just eftersom som att komma nära Fleming, det, är, det har man ju som inte gjort på något sätt mer än vad andra berättat om honom. Det är knappt själv när han pratar om sig själv, det känns som att det verkligen är han. Så han, ja, men just brev, det är ju väldigt intimt, i alla fall på den tiden. Mm. Så att, det här är också en bok jag väldigt gärna vill läsa, mm. men inte gjort än. Yes. Som sagt, The Man with the Golden Typewriter heter han, Ian Flemings James Bond Letters, och eh, där tänker vi jag att jag lämnar över till Emanuel. Ja, och den boken jag tänkte prata om det är en väldigt gedigen bok som heter James Bond, The Man and His World, The Official Companion to Ian Fleming's Creation. Och precis som det är i titeln så är det här en, ja de gav ut den här och sa att det var en officiell kompanion till Ian Fleming's bondböcker. Och det är författaren Henry Chancellor som har gjort väldigt gedigen efterforskning i Jan Flemings arkiv. Och egentligen detaljstuderat vad som inspirerade Fleming inte så mycket till karaktären James Bond utan snarare till världen runt om som han skapade. Vad är det för mat Bond äter i burken och varför? Vad dricker han? Vilka platser besöker han? Och vad är det för kvinnor han träffar och varför gör han det? Och det är väldigt mycket... Ett porträtt av tiden Flemming levde i Och varför Flemming valde att porträttera Bond På det sättet han gör Och den här boken innehåller Extremt många bilder eh, Från den tiden Det är många Avskrifter från dokument Som Flemming har haft Noteringar Och det är väldigt mycket detaljer Om vilka platser Flemming besökte Och vilka platser Bond besökte Och, och sådär så det är en väldigt, väldigt lärorik bok Som man kan, man kan ha den bredvid sig när man läser Flemings böcker Och varje bok, alltså varje bok av Fleming Har en dedikerat, ett dedikerat uppslag med information Dels vad boken handlar om Men även vilka karaktärer som är med Vad kritikerna tyckte Och eh, sen är den strukturellt uppdelad i ja men mat ett kapitel dryck ett kapitel människor ett kapitel och så vidare så det här är en väldigt väldigt viktig bok tycker jag om om och det här vill jag nästan sticka ut hårt och säga att det här är en måstebok om man är intresserad av igen flämlandsburkar Ja, Då får jag helt enkelt gå in och beställa den då. Ja, men gör det. För den är, som sagt, den är väldigt snygg gott den här boken. Det är inte så många sidor. Jag tror den är 250 sidor någonting, om ens det. Men den är tjockfull av matnyttig information. Och varenda sida är nästan en, en uppenbarelse. Så det var en bok jag, jag la vantarna på i förra sommaren för en hundring på Amazon. Och jag ångrade inte. Ja, men den är verkligen... Alltså, den boken och Kings mis bok är, är besläktade med skillnaden. Att, eh, vem är det som har skrivit den? Henry Chancellor. Ja. Eh, det är liksom det är gånger 50. Alltså, mm. den är så otroligt mycket mer heltäckande och på djupet på så många fler sätt och den kan säga har hjälpt mig på traven i många bokavsnitt i den här podden kan jag säga också mm. <laughs> <laughs> när vi har snackat om eh, bombrudar eller om skurkar eller om ja, <clears throat> kläder eller vad det än är den har detaljer om absolut allt jag tror den har drinkrecept, recept på mat, allt möjligt bara som har med en flemmingsbond att göra så det är väldigt fascinerande läsning där det är synd bara att den inte är nyutgiven sedan den kom 2005, så man måste köpa den begagnad. Men ja, det, det är nog inte så det är nog ganska bra kvalitet på de böckerna ändå. Jag var inne, inne här om dagen och tittade på den. Den kostar inte många kronor. Ja. Men vad var det boken hette då? James Bond, The Man and His World, The Official Companion to Jan Flemings Creation. Då tycker jag att alla tar och köper den då. Om man gillar Fleming. Det har ju kommit ett par biografier om Flemming i alla fall. Och Rikar har väl lite koll på ett par av dem. Ja, man kan väl säga att det finns två självklara biografier. Och den första kom faktiskt redan 1966. Två år efter Flemings död. Och den skrevs av en man som heter John Pearson. Och som snabbt blev väldigt populär bland Bond-fans. Det blev en, en viktig bok för att det var under ganska lång tid egentligen den enda biografin som fanns. Och det som gör den här boken speciell är ju dels såklart, precis som King Stamiss, att den är skriven precis mitt under Bond-mania. Men också att Pearson faktiskt var Flemings assistent på Sunday Times. Så han kände Fleming väldigt, väldigt väl. Så han har ju haft en en, faktiskt en inblick i hur Flemming är som person också. Eh, sen ska jag säga att... Eh, kanske lite märkligt nog, men så har ingen av oss fyra läst någon av de här biografierna jag kommer att prata om nu. Så, att, eh, det, ja. <laughs> eh, så att det, jag har liksom inte stenkoll på eh, hur, hur den är strukturerad. Eh, men det här ledde ju också till att Pearson, precis som King Slamis, blev en, liksom sin tids stora Bond- och flemming Och fick ju också sen då några år senare skriva den här fiktionella biografin över Bond. Som då heter The Unauthorized Biography of 007. Och den, och den här boken då som heter The Life of Ian Fleming, den stod sig ganska ohotad som självklar biografi över Rian Fleming väldigt länge. Egentligen fram till 1995 då en författare som heter Andrew Lyset fick för sig att nu ska jag också göra det här. Och den här boken har också fått en väldigt, väldigt självklar plats. Det är egentligen bara de här två biografierna som man egentligen pratar om som viktiga biografier om Fleming. Och eh, ja. Den ena heter The Life of Ian Fleming, som jag sa, av John Pearson. Och den andra heter bara Ian Fleming, av Andrew Lissett. Och det. Visst är det lite konstigt att ingen av oss har läst någon av dem här. Ja. Eller liksom, varför, varför har inte jag läst? <laughs> inte ens en av dem. Men eftersom vi då inte kan säga något om vad vi egentligen tycker om de här böckerna. Förutom att jag, med tanke på att de faktiskt är, jag, liksom bland fans, så är de. –sägs de vara de böckerna man går till om Fleming. Men så tänker jag ändå att... –Ska vi inte och citera husguden Thomas Druggen då? –Absolut. –Det tycker jag. Det är på tiden. Mm. –Så det här har han skrivit om de här böckerna– –på sin fina hemsida, agent 7nu eh, –Om Pearsons bok från 1966 så skriver han... –Magnifik, välskriven och obligatorisk läsning– –för varje bondolog så obligatoriskt att vi inte har läst. <laughs> ehm, och om Andrew Lyce's eh, från 95 så skriver han detta är nog den definitiva biografin om Fleming. Välskriven och mycket intressant, rekommenderas varmt. Jag vill också tillägga att eh, Thomas Drugg arbetar som bibliotekarie så han borde ju veta vad han pratar om. Han Faktiskt. jobbar med böcker. Så att eh, ja. Och eh, det finns inte så mycket ursäkter heller för att båda böckerna kom i nyutgåvor 2013. Ja, det är, de är... mer än vad jag visste. Precis. Och John Pearson lever fortfarande och skrev ett nytt förordet till boken 2013. Yes, så Hur gammal är han? Mm. Han är snart 90 tror jag. Okay. Och jävlar, mm. inte han ganska. Han är väl ganska känd författare liksom, ja. överlag. Ja, jag vet inte. Hur, han har ju ja, så inom, jag tror han skriver ganska det mycket. Det kanske bara är att jag har hört namnet här. Ja, precis. Jag tror han skriver väldigt mycket biografier. Okay. Det han är väldigt känd för i sån okay. fall. Mm. Det känns som att eh, när den här podden är slut så kommer det bli en väldigt dyr kväll för och För våra lyssnare också. Men eh, om någon av eh, våra lyssnare har läst eh, någon, någon av de här böckerna eller någon av de andra böckerna som vi inte har läst som vi kommer att prata om så får ni gärna skriva till oss. Absolut. Och säga vad ni tyckte om dem. Och för all del om det är någon bok som vi inte pratar om som ni har läst får ni också jättegärna skriva till oss. Precis, för vi tar ju upp dem som vi känner till och de som vi tycker är viktiga. Så det finns som sagt, det finns ju, hur många, det måste ju finnas, det finns ju tusentals böcker på det här ämnet, så att... ja. det finns ju en svensk bondbok till och med. Det regnar aldrig i en bondfilm. Ja det finns satt. Eh, och den eh, precis efter den filmen så kommer Quantum of Sol eh, precis efter den boken kommer Quantum of Solis och så regnar det där. Och det regnade ju till och med i Casino Royale i Uganda <laughs> så att jag vet inte vad den personen hade. Och i On the Majesty City Service så eh, det säger en hel del om den boken som inte alls är särskilt bra. Nej precis, Nej, det, det, det, är ju, det är ju mer en pamflett ja. typ en jävla häfte men det var ju någon som hade doktorerat i James Bond som har skrivit den tydligen <laughs> Och missat den detaljen <laughs> Ja, precis, exakt ja. Men nu över till en bok som jag i alla fall läst nämligen Goldeneye Where Bond Was Born i Jan Flemings Jamaica mm. som kom 2014 och skrevs av Matthew Parker och eh, kort om Matthew Parker är, är att han är född och uppvuxen i Karibien och är, är populärhistoriker. Och den här boken fokuserar, precis som namnet antyder, väldigt mycket på eh, Jamaica och eh, ja, men Flemings liv där och allting som händer runt omkring honom, hur... Eh, politiska stämningar, fester eh, Flemings umgänge eh, huset, golderna all, allt sånt, hans sällskapsliv väldigt mycket så och eh, givetvis en del av hans tid när, han, eh, när han skrev, eh, skrev böckerna mm. Kan man säga att eh, Matthew Parker är en karibisk Dick Harrison? Ja, <skratt> <skratt> <skratt> ah, <åh>, kanske <skratt> <skratt> Men... <skratt> Uh, som jag var inne på förut så har jag varit på ett väldigt bra humör senaste veckan, jag har varit på ett väldigt bra bondhumör och jag ska inte sticka under stor med att en, en väldigt stor anledning av det är just den här boken, för den här boken läste jag nämligen förra veckan mm. och jag fullkomligt älskade den uh, eller inte fullkomligt älskade, jag tyckte väldigt mycket om den och den är väl inte... Ska man säga Det, det är inte sida upp och sida ner med fakta om Bond. Men det är väldigt, väldigt mycket intressant om Jamaica maika och Flemings liv där som kanske i alla fall säger en del om Bond. Och eh, om, om Flemming och förklarar en del kontexten i hur, i vad, vad som ledde fram till Bond och varför bond är som de är. Och sen, visst, det finns en hel del fakta, men det är väldigt mycket så här. Eh, det är en hel del detaljer. Det kan vara. Små saker som de här personerna som Flemming umgicks med. Det blev den här karaktären som är med på en halv sida i någon bok och fick det namnet, eller någonting sånt. Så det, det visste små detaljer i i som i, i vad Fläming valt med i böckerna, men jag tycker ändå att den är extremt fascinerande. Och ja, jag, jag tog den Jag tycker den är väldigt välskriven till att börja med. Och det, det var. En, den boken kan vi lyfta fram positivt i, i det här, är just den här. Den är väldigt välskriven. Den har ett härligt driv. Den förklarar saker väldigt bra. Faktan kommer in naturligt. och Den är, ja, men är en underbar läsning tycker jag. Jag ville bara direkt flyga till Jamaica. <laughs> ja, men det är ju det som, är, det som den verkligen slår hem. Och verkligen som får den att förstå. Som, som jag kanske inte riktigt har förstått på det sättet förut. Är... Hur viktigt Jamaica är för Bond. För skapelsen av Bond. Alltså det, det var verkligen där Fleming fann otroligt mycket av sin inspiration. Eh, mm. Det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Eh, jag läste den, när läste jag den i höstas nu. Och man förstår också att Jamaica betyder mycket för Flemming rent personligt och just huset det var liksom tiden på Jamaica som var hans ja det var väl nästan hans favoritställe om man säger så Ja och sen bara för att ta ett sådant konkret exempel på hur Jamaica har präglat bond att när när det politiska läget i Jamaica förändrades då kunde helt plötsligt Bond förändras eller snarare eh, hur Fleming beskrev det brittiska imperiet. Attityder till det. Mycket sånt. Alltså, det politiska, det vardagliga livet i Jamaica präglade verkligen Bond på ett sätt som man kanske inte tidigare hade förstått. Men som man förstod väldigt mycket nu. Och den är väldigt allmän bildad på det här sättet. Mm. För att man lär sig så fantastiskt mycket om Jamaica som land också. Ja, precis så hela avkolonisationen. Vad heter det? Frihet, ja, den, ja. alltså det är ju en, också en berättelse om hur Jamaica utvecklas. Så det är, ja, väldigt, väldigt bra bok. Ja, kul. För det där känns som en bok man inte tänkt på så mycket. Och kanske det kanske är just för att den inte handlar bara om Bond, utan för att det handlar om så mycket mer. Och då, då i alla fall jag kanske strålar vidare var ni har sett den, just av den anledningen. Ja, den flög väl lite under radarn, mm. känns det kändes som. Nej, men jag menar, det är ju en hel del bakgrunds historia som inte har någon direkt koppling. Som, jag menar, Matthew Parker beskriver ju väldigt eller inte ingången, men han beskriver området eh, kring GoldenA. historiska saker, historiska slag, sådana saker. Nej eh, ja, men så den, den handlar ju, som sagt, den handlar inte bara om om Flemming utan den handlar väldigt mycket om Jamaica. Och det, ja, ja men jag, jag tog dig igen den här. Jag tycker det är lite roligt med de här burkarna. Den här och eh... Den förra du pratade om The Man with the Golden Typewriter Att de ändå får ges ut Och att de ändå anser att det finns en marknad för dem För ditt väldigt nischat område Och där är kanske booker som Kanske inte hade getts ut för 15-20 år Men att det ändå finns utrymme för dem glädjer mig Och det är det tråkigt att jag inte har köpt dem Men jag tror ändå att de blev ganska väl Emottagna också bägge de två Av det lilla jag läste William Boyd har för övrigt Citerad på framsidan av GoldenEye Okej okay. I positiva ordelag då, naturligtvis. <laughs> Men nu tycker jag att vi välkomnar Otto Nilsson in i matchen. Och vad är nästa bok, Otto? Ja, den boken jag ska tala om först för jag ska prata om flera böcker. Men det är ju av vår också goda vän Raymond Benson. Som har skrivit The James Bond Bedside Companion. Som kom ut först faktiskt 1984. Och sen uppdaterades 1988. Den är också in. Jag har inte läst den. Har någon av er läst den? Jag har läst några kapitel i dem. Okej. Okay. Mm. För den är ju uppdaterad. Uppdelad i fem delar. Dels information på The James Bond-phenomenon, en liten biografi antar jag då på Ian Fleming. En biografi på karaktären Bond, information om böckerna och slutligen information på filmerna. Och den har också uppdaterats kontinuerligt. Senast 2012 så var det en åter ja, en uppdaterad version av, eller återsläppt version av 1988 års upplaga med ett nytt förord av Benson, um, och också släppt som e-bok och allt sånt tjafs, men um, ja, den behandlar det helt enkelt, mer än så vet jag inte, den blev nominerad för Edgar Allan Poe Award för Best Biograf Biographical and Critical Work i 1984, men uh, jag har inte läst den, jag vet inte om den är värd att läsa, vad tycker du Emil som har läst lite? Eh, nej men även om jag inte har läst den perm till perm utan bara några kapitel så är det fortfarande en bok som eh, vad ska man säga, får, eh, jag får skön feeling av den. Därför att det var ändå en av de första, första gångerna jag läste någon som skrev om Flemming och skrev om bond att då läsa någon som försöker förklara hur Fleming skriver förklara, prata om teman i böckerna, prata om teman i en specifik bok, prata om språk, karaktärerna det var, ja, men det var inte bara första gången jag läste om Fleming, det var nästan första gången man läste någon form av ja, men, mm. litteraturkritik överhuvudtaget, vilket var fascinerande eh, och jag jag ska väl inte säga att jag har jättemycket att säga om den men Mm. Uh, av det jag läste, läste tyckte jag i alla fall ja, att det var intressant sen vet inte jag hur väl den står sig jämfört med andra böcker som också avhandlar Fleming och, och så vidare och även filmdelen för jag har inte läst någonting om filmdelen bara om Fleming och böckerna okay. alltså den, den mm. hade ju länge en väldigt så här, särställning i faktaböcker bo, fak, fakta, om Bond för att den var så heltäckande och var väldigt populär men sen... Sen så gör jag den, den... Den har liksom... Den tappar ju sitt värde... Eftersom den inte har uppdaterats på så otroligt länge. Men det var ju länge... Den enda... Det är nästan fortfarande de få böcker som... som där det faktiskt står lite om Gardner's böcker till exempel. Och där är ben som till och med recenserar Gardner's böcker. Vilket är väldigt kul att en senare författare har alltså recenserat sin föregångare det är det enda jag läst från den här boken hans recension av jag tror det är Icebreaker eller For Special Services och Benson är ju inte nådig direkt utan det är ju tydligt att han gillar ju inte John Gardner och hans böcker och det är lite roligt för sen några år senare, om det var i samband med att Gardner släppte cold eller Seafire alltså 93-94 så intervjuade han honom och de intervjuerna är utlärda mm. på Jon Rarnes hemsida. Är de nu Raymond Benson? Ja, ah, hur som helst. De är utlärda någonstans. Och det är jättebra mm. intervjuer. Men där märker man att Benson skäms lite över det han sa. För att hans åsikter är mjuknat under åren. Mm. Eh, och han nästan ber om ursäkt till Jon Garne att han var så pass hård. Sen kan man ju mm. köpa det här För Raymond Benson var ju ändå ett stort fan av, av Flemming. Och pratade om Flemming oh. och hans böcker. i väldigt, väldigt, väldigt positiva ordlag. Och sen så kommer Jon Garner mm. och i stort sett gör... Ja lite sin egna grej ja. eh, Får man ju minst sagt säga Så då har ja, det inte så att Raymond Benson ryggade tillbaka Sen tror jag en anledning till varför den här boken har tappat I anseende är väl för att Benson Själv faktiskt skrev i den böcker senare Och som inte motordes lika bra Så det kan jag ha varit det Ja, definitivt mm. Men <här> Som vi var inne på så behandlar ju Den här boken även filmerna men det finns ju också flera andra böcker som är mer specifikt inriktade på filmerna. Så vi kan ju hoppa in på de böckerna. Och där kan väl Emanuel sparka igång detta. Ja Nu har vi en bok här som jag har extremt mycket nostalgi till. Det här var en av två böcker som verkligen startade mitt bonintresse. När jag var liten och det är The Essential James Bond av Lee Pfeiffer och Dave Worrell från 2003 Och det här är en sån bord som inte har blivit uppdaterad överhuvudtaget sedan dess Men den kommer flera omgångar i slutet på 90-talet och början på 2000-talet Så det här är egentligen som, de, som står på baksidan att det här är den definitiva bibeln för Bond-fans och jag vet inte om man ska gå riktigt så långt för är man kunnig genom ämnet så är det väldigt mycket information man har läst om förut. Men det som är intressant med just den här boken är att den dels är väldigt heltäckande, den tar upp Flemming, den nämner böckerna och sen går den in på filmerna. Och det här var en bok där författarna fick tillträde till Eons arkiv och där de har med bilder på manusutkast, de har Bilder från inspelningarna som tidigare inte var släppta och så vidare. Och det som är lite märkligt med den här boken och som ger den en personlig touch det är att varje bok har ett kapitel, eller varje film har ett eget kapitel där de går igenom liksom det grundläggande om varje film och sådär. Från början till slut och mycket den drog in och allt det där. Men att det personliga är att, att författarna har skrivit recensioner om filmerna och de är nödvändigtvis inte jättepositiva till alla filmer eh, Och det här är alltså en officiellt utgiven bok Så det är väl det som är speciellt med den här boken mm. Framförallt för min egen del så läste jag den här flera, flera gånger När jag var liten gick och på biblioteket Och läste alla, all information med mycket pengar filmerna drog in Kollade på alla bilder och blev fascinerad För det var innan jag hade sett alla filmer så den enda referenspunkten jag hade till vissa av filmerna Var via den här boken Och den boken återkommer upp om en liten stund Så för min del betyder den här boken Jättemycket och det är Tråkigt att vill man ha tag på den nu Så är den väldigt dyr På Amazon Tror jag den går på 6-700 kronor Om man vill köpa den begagnad Men har ni den Håll fast vid den För den fram till 2003 när den senaste upplagan kom Så är den, är den intressant att ha Är det någon mer av er som har läst dem. Nej, nej. Men då kan vi tacka Emanuel för The Essential James Bond Och Otto Nej, mm, tillbaka Yes <laughs> eh, Ja, nej men, Den boken som jag ska prata om nu The Legacy eh, av John Cork och Bruce Sivilly oh. eh, är ju eh, den är ju heltäckande om något för i alla fall fram till Diana eh, om filmerna då vill säga hur de kom till. Och det är extremt mycket liksom, text. <laughs> Även om det är mycket bilder. Men det är en ganska stor bok. Så det får plats både bilder och ganska mycket text. Um, och uh, den här har jag läst. Den har jag själv. Uh, väldigt, Den är jag lite nostalgisk till faktiskt. För det är väldigt bra bilder. Inte bara liksom screenshots från filmerna. Utan ändå liksom bakom kameran och mycket sånt också. Men jag vet inte. Jag tycker det är, det är väldigt... En väldigt bra bok. Liksom. Den är väldigt, just fram till Diner Days tycker jag är en ja, heltäckande bok. Den kom ju 2002. Um, så att, um, ja. Nej, den, den har jag lite nostalgiska känslor till. Men den boken jag kommer ta upp härnäst är ju den jag har mest nostalgiska känslor till. Men uh, The Legacy. Helt enkelt den är, ja, den, är, den är bra Den rekommenderar jag faktiskt Ja det här är en bok vi måste stanna upp vid För den här boken har betytt otroligt ja. mycket för mig Om den boken jag nyss nämnde Var ja. viktig så är den här det här är typ min bibel när jag kommer till Bond Det här är fortfarande den boken jag slår i oftast när jag behöver ha reda på någonting Samma här, samma här Den är så jävla, den är snygg tycker jag Den svarta med guld och så här det, det, Jag vet inte, det känns som Bond skulle gilla att ha den här designen i -bok, bokhyllan på något sätt Ja, jag har ju den boken med sånt här skydd runt om Där framsidan är på alla Bondar som, och så är det guldigt Men man kan inte ta loss den Och så är de den svarta som du pratar om Men just den framsidan Är så mycket nostalgi för mig Jag minns, jag gick och lånade den direkt Efter att jag sett Tomorrow Never Dies Första gången när jag var åtta år Och bara läste den här Oj, jävla vad coolt oh, Och det här var min första intår ja. till Bond Och liksom se bilder på Sean Connery Från of Love Han slåss när de övar Till Coupé-fighter ja, herregud och jag bara satt där och drömde om att... Vad är det här för filmer? Vad är det, vad är det, vad är det för värde jag är på väg in i? Ja. Och sen... All jag kunde knappt engelska då. I alla fall inte på den här nivån. Sen försökte jag liksom halka mig fram i texten. Men ja, den har betytt extremt mycket. Så det var första bondboken jag köpte sen. När jag, när jag hade råd att köpa böcker på det sättet. Min enskilda favoritbild i den här boken är ju när Louis Gilbert står... Vid den extremt stora jävla ljusväggen eh, av bara spottar som är säkert 10 meter hög och 10 meter bred. Mm. I, till Jon Live Twice tror jag var, eller till någon av hans filmer i alla fall. Åh oh, just. Eh, den är sinnes. Han står där med någon liten så här. <laughs> någon liten, eh... Med lite ja, kamera, nej, med eller, lite med kamera eller, inte... eller någon liten så här grej med en tryckknapp på typ. Så är väggen så här 10 meter hög och 10 meter bred. Det är så jävla häftigt bara för att få perspektiv. Den är cool. Ja. Oh. Ja, det finns en, ett helt uppslag bara med bilder från On Emergency Search Service som jag aldrig sett någon annanstans. Mm. Och jag minns att jag satt på att titta på det uppslaget och tänkte: den här filmen måste jag se. Ja. Ja. Så jag såg jag såg en egen podd om den här boken För så mycket betyder den det här, Jag går de på alla cylindrarna jag tänker om den här boken Ja men alltså den är den är, den är riktig <laughs> Jag fick den till och med Av en kompis som hade varit i USA Och bara, ja det är en bok om Bond Det var inte vilken bok som helst heller Han bara, kom... det är ingen jag känner så särskilt bra Eller en klasskompis som kom till mig och här, Ja här får du en bok, vi skulle kolla fotboll bara så Här får du en bok och jag bara, ja, oh, nice, och jag visste inte vad det jag tänkte, det är ett bondbok liksom, kul men sen så insåg jag att det var ju fan en asfet bok jag har liksom haft med den på toa när jag har varit och skitit så jag läste den liksom <laughs> eh, så att, ja, det är um... mm. ja, nej, den är, den är den tycker jag är ett måste, om man gillar filmerna ja, absolut och det, det som är speciellt med den här boken, det är att John Cork var honom, har skrivit den, och han är ju eller var i alla fall anställd av E.ON för att göra alla de här dokumentärerna just det, det är han som gjorde special edition grejerna, det minns jag nu ja, precis, han gjorde allt allting där så att det här är ju ett, ett kompendium och till, till alla de dokumentärerna egentligen. Så det som inte får med i dokumentärerna får man läsa om i boken och tvärtom. Och dokumentärerna är ju bra som de är så att då, då, fattar ni, då fattar ni hur bra det lägger sig här. Mm. Grymt! Då kan vi väl gå vidare till nästa bok. Så får vi se hur heltäckande vi tycker att den är. Nämligen The James Bond Archives- som är en bok som är, ja, det, det, vad ska man säga, det är Ions officiella bok om James Bond, faktabok. Det är vad jag vet den enda faktaboken som går att köpa på den officiella Bond, deras officiella bondbutik. Och där är Paul Duncan som då har, jag inte författat den, men vad ska man säga, redigerat den. Mm. Den består då framförallt av intervjuer och väldigt mycket bilder. Den kom ut första gången 2012 och sen i en uppdaterad version 2015 och den som är 2015 är väl lite mindre än den som kom 2012 tror jag för att den från 2012 var väldigt pricey. Nu, jag tror att den från 2015 är mindre för att få, få den billigare. Den där är inte bara första inte bara price, den, är fan, den är enorm stor alltså. Mm. Ja. Vad då alltså stor inte längdmässigt utan ut, alltså storleksmässigt bredd och höjd och så. Ja jaha ja. Ja. ja storleksmässigt den är tung som stryk. Men det är inte bara att det den är liksom stor i formatet också. Det är som liksom... Men jag bara tänkte i förhållande till hur stor hur stor den är, hur många sidor det var liksom. Alltså tänk att, ja den, den är stor. Det går inte att beskriva hur stor boken är. Det man faktiskt ser inte riktigt. Nej, jag tror jag har sett den hos dig. Emil. Den är stor och riktigt Riktigt mm. tung. Ja. Ja, du lär, du jag sett den, måste mig. säga. När jag hämtade ut den här i <laughs> hos ombudet. Alltså det var, jag, jag visste att jag hade läst att den skulle vara stor och tung. Men när jag fick den i händerna så var det ändå så att man nästan så tappade den. För man trodde inte att den skulle vara så tung. Nej. Vilken version har du? Eh, 2012-versionen. Ja, för jag har en. Lite mindre. Ja, samma den är också stor men inte så stor. <laughs> eh, men vad tycker vi om The Dreams Bond Archives? Det, det smärtar mig att säga att det var ett antiklimats av Guds nåde. Alltså, jag såg den här boken mm, 2012 när den kom. Jag minns att folk på Casino hade köpt den. De, du måste ju vara en av dem Emil. Och jag var mm. så jäkla sur på att köpa, den. men den kostar väl 2000 eller något sånt där. Det hade jag inte råd med helt enkelt då Så jag väntade tills den kom 2015 Och köpte en mindre uppladan av den Och det var ju Visst, när den är bra är den bra Men mycket fakta är Använd, kommer från de här dokumentärerna På dvd -erna. Så mycket visste man redan Så det styrka ligger väl i bilderna Men sett till priset så vet jag inte om Om den är så värd Alltså Jag, jag köpte ju alla Jag köpte ju Blu-ray-utgåvan som kom för med filmerna när det var 50 årsjubileum inför i Skyfall de hade, som hade ett eget slott för Skyfall Blu-ray när den kom och den fick jag för tusen spänn på Amazon. Då, får man, alltså, då fick man hela serien och då var ju det var ju special edition materialet på Blu-ray skivorna också. Så att om det kostar tusen, då vet jag inte vad som ska vara värt 2000 i bokväg i så fall. Nej alltså har man sett det, det, det den är väldigt väldigt snygg men har man sett dokumentärerna så är det ju inte så mycket nytt. När man läste den så är det ju... Alltså man, man kommer ju man kommer ihåg ändå vissa intervjuer. Och det är ju liksom bara odagrant vad som är sagt i intervjuerna. Ja, den alltså den är inte liksom den är inte lätt hanterlig på något sätt. Alltså det, det, det är en bok som ska typ ligga på ett, på ett kaffebord. Liksom och så kan man bläddra om man råkar gå förbi den och titta på några bilder. Det är väl lite det... Det är ingen bok man kan sätta sig och läsa på det sättet för att den är lite ohanterlig. Det är ju liksom ett kurios, kurios uppslagsverk, inte ens det, men mycket snygga bilder, snygg layout, men svår använd som liksom en bok att läsa på det sättet. Den är inte tänkt att vara det. Nej, det är ju ingen bok man sätter sig i soffan och tar i knät, utan... Den, den får ligga uppslagen på bordet Och sen så sitter man och pläddrar igen Och det är just därför är lite svårt att mm. se Vem den här boken var gjord till För att för bond Så är det inte jättemycket nytt och som sagt Och för vanliga, fan, eller för vanliga fans Eller bara de som gör Bond-filmer Så är det ju, den är för stor helt enkelt Och svårhanterlig Eftersom du kan inte läsa den just perm till perm Utan du ska läsa lite i taget Så det hade varit intressant mm. att veta Hur mycket den har sålde egentligen men det kanske också är lite där de gick ut på att när de här casual fansen eller de som är lite intresserade, när de fick ni då, då. skulle det verkligen kännas som en bibel att nu mm. har jag allt. Ja, sant. Men den är ju, den är ju i exakt samma format som det är ett företag som heter Taschen som har gjort den här boken och har gjort en, alltså likadana böcker på massa andra ämnen. En om Kubrick, en om Charlie Chaplin, eh, jag vet inte säkert någon om Star Wars. alltså det, det ska vara en viss typ av bok liksom en blädderbok om ja. något ämne och jag vet inte hur de andra har blivit men jag kan tänka mig att jag vet inte jag vet inte om den kanske inte funkar i det här formatet på samma sätt Nej, jag har läst eh, deras Inmar Bergman-bok och den är ju fantastisk den är ju mm. enormt heltäckande på allt men eh, ja, det är väl som du säger det är svårt att göra någon sån här typ av bok när det gäller Bond eftersom det finns så extremt mycket information Yes, och eh, då tycker jag att vi lämnar archives där och går vidare till nästa bok. Ja, och det är ju egentligen två stycken böcker. Det är två böcker av Charles Helfenstein som heter The Making of, On Her Majesty's Secret Service och The Making of the Living Daylights. Och det här är två stycken egentligen självproducerade och eh, självsläppta, vad säger man? böcker av då Helfenstein där han går in verkligen på djupet i tillkomsten av just de här två filmerna han har intervjuat i stort sett alla jag tror han kan lyckas komma över som fortfarande lever från de här produktionerna och han har fått tillgång till hela Majbaums manuskriptsamling Eh, vilket inte bara då är shooting scripts utan alla versioner som Mejbån skrev till de här två filmerna. Och eh, då redogör han också i detalj då för hur, hur man har utvecklats. Eh, så att det är. De här böckerna är, är liksom en enorm fakta och information om de här filmernas tillkomst. Allt kring tillkomsten om hur skådisarna blev tillsatta, hur man letar efter Laysenby respektive Dolton. Och det är väldigt, väldigt mycket information som är okänt, i alla fall för mig sedan tidigare. Och så kombinerar vi det här med tonvis av ovanliga bilder, affischer och en väldigt generellt sett tilltalande estetik. Så de här böckerna är väldigt unika på det sättet för att vara självproducerade, utgivna böcker men som ändå har intervjuat så många personer som faktiskt var involverade så blir det väldigt unika inblickar i en, i en bondproduktion helt enkelt. Ehm. Och kanske även generellt hur filminspelningar funkade på ja, 60-talet. För det, det är ju lite speciellt att göra en så heltäckande bok om en så pass gammal film. Um, så i mitt tycke. Så är väl just den förstnämnda. Uh, från 2009. Om The uh, and Secret Service. Den som är bättre. För att man märker att Charles Halfenstein. Har en enorm kärlek. Till den filmen. Och. Har lagt så många timmar. På att samla material. Till den boken. Vilket gör att det är. Det är så mycket heltäckande fakta så mycket intressanta intervjuer eh, och får få den lilla djupa inblicken i hur en film på 1969 hur den kom till helt enkelt eh, så är det en väldigt väldigt speciell bok för det sättet på det sättet eh, Jag tror att det kan vara Emanuel som man läst den också Ja, jag är det båda. Det här, är som, det här är fantastiska böckerna. Det går verkligen inte. Och att, att säga någonting annat än att det är så extremt gedigna hantverk egentligen. Alltså Charles Helsingsson, han har, som du säger, lagt ner väldigt, väldigt mycket tid och research och jobb bara för att få fram de här två böckerna. Och som du säger, ja visst, första Secret Service-boken är ju är ju kanske lite mer heltäckande. Men Living Dylan's bort jag rekommenderar det också varmt. Det är, ja. Ja, alltså, båda är ju otroliga, otroliga faktaspäckade. Mm. Ja. Det... Ja, han håller ju på med de här i flera år. Jag vet inte om man håller på med dem parallellt eller vad. Men han kom väl ut med dem här tre års mellanrum tror jag. Mm, 2009 och 2012. Ja, och han valde ju att göra de här två för att. Det är hans två favoritbondfilmer. Då får vi väl anta att det inte kommer några fler sådana här böcker av honom. Men man kan ju drömma för det exakt sådana här böcker man vill läsa. Då så mycket information är ny. Och bara det att det finns 40 sidor typ där vi bara får gå igenom olika manusstadier. Från första idén till sista idén. Ja, det är ruggigt bra. Ja, och just en sån grej han har till och med fått tillgång till det manuset som MyBond skrev- Typ 1963-64 till Secret Service. När mm. de började fundera på att göra den. Och sen får man följa då hur det här manuset har utvecklats under, under åren. Och vad som har hänt, vad som har ändrats. Såklart väldigt mycket som har ändrats. Men och till slut, var filmen till slut faktiskt landar någonstans. Ja, det jag kanske har en liten invändning mot den här boken är att den är ganska torrt skriven. Jag personen när jag läste dem blev lite trött bara på hur, hur den var formulerad bitvis. Men eh, det är egentligen det ända. Ja, det kanske det är ju ingen. Ja, det, precis det kanske är det som är. Det negativa. Det är inte något jättenegativt, men det är ingen bok som man läser perm till perm. Nej, den här strömman drar ut över en lång period av, av tid för jag läste Living Daylights-boken. På två, tre dagar är jag helt utmattad i hjärnan <laughs> efter För att det var så mycket nytt att ta in Och den är så formellt skriven bara Att det blir som att läsa en lång avhandling Men, mm. men den är jättepositiv i övrigt Och eh, den följer även preproduction Både på Diamonds of Forever och License to Kill Under sista kapitlet Just av de här böckerna Och det är fascinerande för där finns det väldigt mycket man inte heller visste Och så de här böckerna har ju några år på nacken som det hör så köp dem medan de fortfarande finns. För det är ju, eftersom, som Rickard sa, de här är ju utgivna privat. Så att det är inte säkert de finns i jag vet. Nej, det är ju, det, finns, det finns en del begagnade som ligger på Amazon. Och de är väldigt, väldigt dyra. Så att jag skulle, om man blir sugen, så leta lite på Ebay. Så kanske, kanske de dyker upp där. Mm. Yes. Och jag tycker väl att Emanuel kan fortsätta. Eh, ja. Och här har vi också en eh, Självskriven bok Eller ja, hur ska man säga? Självutgiven Självskriven är den inte, det hade konstigt <skratt> Men <skratt> Det är Some Kind of Hero Av Matthew Field och AJ Chowdhury Chowdhury eh, Ursäkta uttalet Men eh, det är en Fartabok och en rejäl sådan Som drövs ut 2015 Och baseras på hundratals Outgivna Ja, dels utgivna intervjuer Av olika personer från Bondfamiljen under åren och Den följer alla filmer Och den följer lite av Flemings utveckling Av burterna men framförallt av filmerna Och det är en väldigt väldigt masterbord. Den har väl 20 sidor kanske som varje film Där den går igenom precis allt Allt man kan tänka sig Från första idé. Till att den släpps Så på så sätt är det här en Det här kan man kalla en bibel Både formatsmässigt och informationsmässigt För det här var en bok som jag minns var väldigt hypad när den kom 2015 Just för att det skulle vara mycket ny information Och det är det Om man jämför med archives som jag köpte samtidigt och fick samtidigt Så var det ju en av böckerna jag läste betydligt mer och som jag nämnde så var jag, den här boken är ju utgiven privat av de här två herrarna. Och det gör att de har ju mer kreativt svängrum. Dock tror jag att den är sanktionerad av EOM på något sätt. Jag tror det finns något förord eller så av Michael G. Wilson. Så de vet om att den finns i alla fall. som har godkänt den. Men det är skönt att läsa den här boken. För att bitvis så är vissa lite kritiska mot, mot inspelningarna. Mot andra personer och sådär. Så det är en väldigt öppen hjärtad bok på så sätt. Och som sagt, späckad med information jag inte hade koll på förut. Så den här har hjälpt till i många, många research-timmar till våra till mina avsnitt i filmpoddarna. Alltså det här var en sån wow för mig när jag köpte den här boken. Mm. För att just det att det var så mycket nytt och det var i ett format som jag älskar det är bara, alltså, bara matartext men det är ändå ganska lättläst. Och sen hjälpte det till att jag läste den inte liksom perm till perm utan jag minns att jag läste ett kapitel inför varje podd vi gjorde. Mm. Ja, vilket samma. gjorde att då drogs det ut på ett år liksom. Så att, eh, men den väldigt bra format liksom, Nu är det egentligen väldigt enkelt upplägg, upplägg. Nu är den här filmen så går de igenom den, hur produktionen gick till och vad som hände kring den och sådär. Och jag har en bok som passar mig väldigt, väldigt bra. Och just det där att det faktiskt fanns så mycket nytt. Det var ju väldigt... Det blir ju stort på ett sätt. Eller stort, men det var. jag blev förvånad att det var så mycket nytt som de hade lyckats få fram och... I min naivitet, till det sker från Emil- så hoppas jag att det mesta stämmer. <laughs> <laughs> den här är ju verkligen- the making of- Unimized oh City Service och Living Daylights- fast komprimerad ner- så att det ska passa till alla filmer. Så väldigt, väldigt fakta. Det finns mycket bra fakta men Jag kan väl också bara instämma- i de eh, fina, positiva orden- om den här boken, att den- eh, när man, när man hade archives och bläddrade i den så var det som att... Ja, inte att man, man visste allt, men det var inte en bok som överraskade den Och sen så dampte den här ner i postlådan och så började man bläddra i den. Och så var det en helt annan upplevelse. Det smattades på med en hel del fakta man inte hade koll på. Den var ja, men bara väl, väldigt intressant. Ehm, och precis som er så började jag läsa den... Jag hade den inte i början av podden vill jag jag började läsa den under något avsnitt och läste då den eh, ja, men ett kapitel inför varje, varje avsnitt. Och där ja, men jag har bara gått, gått och säga om den här filmen, eh, den här boken. Så, ja. Det är också att den den är väldigt överstrådlig, för samtidigt så går den in på detaljer. den list, listar liksom Datum när inspelarna börjar, datum när de var i B-Stage på Pinewood Studios och gjorde exakt den scenen och sådana saker. Och det är fullkomligt älskar jag. Ja, och trots att det smattrar på väldigt mycket fakta så känns det ändå inte så att den är svår tillgänglig när man läser den. Utan den är ändå... alltså språket är fortfarande lättillgängligt. Mm. Ja, den är, den är lättläst helt enkelt. Mm. Det jag kanske kan klara på det är att den bitvis är lite dåligt formulerad här och där. Rent dramatiskt. Men det är väl lite det man får ta. Och sen att det är väldigt många källhänvisningar. Som man kanske kan fundera på äktheten i dem. Men i övrigt har jag inget invändande bort. Jag tycker att den är jättebra. Yes. Och då tycker jag att vi lämnar över till Otto. Ja, är det. Någon, bo, någon bok rent estetiskt Som karaktären James Bond Inte skulle vilja ha i sin bokhylla Så är det The Secret World of 007 Som är väldigt färggrann och, och, och röd Och silvrig tror jag den är eh, Jag har den bakom mig Men jag vill inte vända mig för då hör ni inte mig Men eh, Den är skriven av Alistair Dougal Och Roger Stewart eh, Kom ut 2000 eller 2000 Som du också heter Och eh, ja Det är om, om ni någon gång har varit på eh, bibliotek när ni var typ så här, tio år så fanns det ju så här fakta i närbild hette de böckerna. Eh, vita böcker med, som hade fakta om hajar och dinosaurier och fåglar och ädelstenar och allt sånt. Exakt en sån bok är det om James Bond med eh, ursnitt ur... Eh, Olika skurklyor och väldigt eh, eh, intrikata beskrivningar av bilarna och karaktären har. Men det är inte, inte grundligt på det sättet att det är väldigt mycket beskrivning och sånt, utan det är mycket bilder väldigt ganska lite text egentligen. Men eh, eh, ja, väldigt så här detaljerad men inte grundlig i textmässigt om man säger så. Då. Eh, så att, ja, det finns. Den behandlar upp till den och day tror jag. Uh, också har en liten typ preview på Casino Royale tror jag i alla fall i den, uh, den utgåvan jag har um, så ja det är väl det helt enkelt en ren faktabok kort och gott med lite så här ursnitt ur bilarna och beskrivning av gadgets och sånt. Det är väl en typisk bok för ett typ tioårigt bond egentligen ja, ja, ja det var ju den du borde ha köpt i Istället för Legacy. Ja, <laughs> oh, exakt. Har jag har köpt den här ganska tidigt också. Men, och det var nästan enbart för att det fanns exakt sådana här böcker som Star Wars. Ja. Jo, där det var precis likadant. Ja. Och jag minns att jag blev besviken av den här boken ändå. Ja. Även fast jag tror jag visste, visste vad det var, <laughs> var, var, var för typ av bok. Den här har ju ingenting med Bind of scenes att göra utan det är bara liksom fakta om Bonds värld. Ja. Men den är, den är kul att ha. Jag har utgråmen som är upp till... Quantum of Solace, tror jag. Ja. Har ja, den uppdaterats så långt? Ja. Alltså, jag tycker, den var, jag tycker det här var... Det här var ju en sån som var som The Essentials för dig, Emanu. Att den här har jag väldigt mycket nostalgi till. Jag, vet, jag köpte den ganska sent, tror jag. Att jag var kanske 15, 16, kanske. Men, ja... Eh, jag vet faktiskt inte, det var den, den har, jag vet inte, jag tyckte det var häftigt att se så här, eh, över överblickar av typ Kanangas grotta och saker man inte ser i filmen som de hade lagt in där, som jag inte ens vet om det var så i verkligheten, men i, det var häftigt att se gångar och sånt som man inte hade sett Nej, men eh, se, se just så här olika ställen och olika vinklar av, av eh, Lyorna specifikt som inte hade visats på filmen. Det tyckte jag var häftigt. Ja, jag var lätt flörtad då. Jag trodde jag kunde få. Ja, men det är ju, nej, men det, det är ju sånt, sånt är ju lite kul. Så alltså det, det, det lockar ju fram barnet ur sig. Ja. Liksom. Oj, var det, Att, det där, där och leder det till det? Typ Atlantis, minns jag. För man ser ju bara Jaws komma ut från den där korridoren. Men i boken så ser man hur lång den är och vart den går. Och den leder ju till det där stället där Bond och Jaws slåss i slutet. och Det har man inte tänkt på i filmen liksom. Men hur det hör ihop. Det tyckte jag var lite häftigt faktiskt. Nej men jag, jag har inte läste den här boken. Men det känns ju precis, alltså, när ni beskriver den för mig, Att det är exakt den här boken jag hade velat haft när jag var 12 år eller 11 år. Ja, jävlar vad cool den hade varit då alltså. Ja. Mm. Jäkla var den triggade fantasin när man satt och slog i den här boken när man var ja, men, typ i den åldern. Var, ja, det är inte en bok man kollar i längre kanske, men hade jag gjort det hade jag nog fått ett stenpunkte och så hade i den här också. Säkert. Ja, verkligen. Och då kan vi gå vidare till Peter Lamont eh, som ju arbetar på 18 bondfilmer från Goldfinger till Casino Royale undantaget Morning Everdise. Han gav ut en bok 2016 med namnet The Man with the Golden Eye där han i stort sett film för film går igenom ja, men, sin upplevelse av att arbeta på filmen anekdoter ja, och liknande helt enkelt en, en form av biografi kan man väl säga också pepprad med väldigt mycket bilder från inspelningarna och Eh, ju längre tiden, eh, ju längre framåt tiden man kommer när Peter LeMonte också började få, få mer, eh, en mer fram roll när det kommer att designa bond så började det också komma mer skisser från olika sätt och liknande. Och ja, har någon annan av er läst den här boken? Nej, Nej. Nej, Nej men jag skulle då, vilja. Ja, jag med. Yes. Ja, Men Då kör väl jag på då, för Har ni inte läst den så behöver ni väl kanske inte vara jätteledsna över det. För det, är ingen, det. Det är ingen fantastisk bok och det stora problemet som jag egentligen har med den här filmen det är väl att Boken. Peter Lamont har inte... vad Du sa filmen. Ja, boken. Det är att Peter Lamont har egentligen inte så mycket intressant att säga. Han har inte så mycket intressanta anekdoter att komma med. För att dra ett exempel på en anekdot som om någon jävla anledning kom med i den här filmen, eller den här boken. Det var från, från Avutua Kills som berättade en anekdot om när de klättrade upp på Golden Gatebron bron Och då stod de med ett gäng uppe på Golden, Golden Gate-bron och sen så kom den en man som tydligen var målare, som frågade ah, vad är det som händer här? Och då är väl Peter Lamont eller en annan som säger nej men vi håller på att spela in en film. Och målaren säger, jaha. Och sen så går han därifrån. <skratt> <skratt> det, är hela, det är hela anekdoten. <skratt> ah, jag orkar <skratt> och, inte. <skratt> ja, ni, ni, ni, ni fattar liksom, det är mycket sådana här... Äh, ganska ointressanta anekdoter som alltså det, Peter Lamont framstår lite som en bara en väldigt väldigt gammal och gaggig gubbe som eh, lite lösbara bara berättar lite <tills> till och från. Ja men det är typ som att så här jag vet inte det är som Peter L alltså vad heter det avstampet mellan Ken Adam och Peter Lamont som production designer på Bondfilmerna känns som att gå typ börja på ett skola som året innan har åkt på studieresa till Karibien. Och sen så åker de på nästa resa, studieresa, när man har börjat på skolan, då får man Peter Lamont och då åker man till Uddevalla eller någonting. No offense till de som bor i Uddevalla, men ja, han känns ganska grå och tråkig. Ja, det är ju ingen fuck the empire direkt. Nej, det är ingen Ken Adam, alls. Det är ingen Dennis Gassner heller för den delen. Nej, och jag menar, man, man kan tycka vad man vill om hans, eh, hans design och så vidare i filmerna. Men absolut. man kan tänka att en person som har varit med i Bond-filmen sen från Goldfinger fram till Casino Royale ja, kanske absolut. skulle haft lite mera sköna anekdoter eh, att dra. Sen finns det, jag ska inte vara alltför hård mot, mot den här boken, det, det finns eh, lite intressant med. Men eh, det är väl det som drar ner den här, den här boken. Vi, vissa och det är väldigt märkligt han, han som är production designer som ska prata tänk med, ja, men då ska han prata väldigt mycket om design och så vidare och i vissa i vissa filmer så nämner han knappt ens de absolut största setsen som han designade du säger jaha, ja men prata om <laughs> pr hur du tänkte kring det här ja uh, uh. men det kan jag känna igen lite för att uh, MI6 släppte väl, är väl två år sedan tror jag en, en Något form av magasin eller en, Svårt att beskriva vad det är för något Men om inspelande Die", Där Peter Lamont var med och bidrog Och det var väldigt mycket runt honom Hans anekdoter och väldigt mycket Hans berättelser och sådär Och jag läste aldrig klart den där Fast den inte var på mer än kanske 70 sidor För jag tyckte den var väldigt tråkig bara Och det var ny information video, Men jag La undan den bara Sen tog jag alla upp den igen Och det var väldigt mycket för att Den var uddlös helt enkelt Så jag kan tänka mig att det är samma sak med den boken Ja men lite så kan man beskriva den här boken Det är en del ny information Men det, Den är tradig mm. Mm. <laughs> eh, Några in, intressanta bilder Men ja eh, Som sagt Det här, det här är ingen måstebok som ni måste, måste läsa Men eh, har ni fått slut på Bondböcker och köpa eh, Som kanske mer är på måste-listan Så ja Hug tag i den här då. Men ni kan gott väl vänta lite tills ni har läst eh, de flesta andra böckerna som jag pratat om i det här avsnittet. Men då tycker väl jag att eh, Rickard– kan eh, fortsätta med lite så här Behind the scenes grejer, fast eh, kanske då filmerna, framför framförallt eh, de senare filmerna. Precis. Det här är ju ett koncept som Ion började med på Dying Another Day och har fortsatt med sedan dess. Och det är helt enkelt fotoböcker, eller vad man är, vad man kallar det, om det finns något ord för det, jag vet inte. Men som i alla fall följer produktionen bakom och framför kamerorna på olika sätt. Och mellan Dying Another Day och upp till Skyfall så gick det här jobbet till en fotograf som heter Greg Williams där han på ett, ett ganska intimt sätt porträtterar produktionen, och Alla som egentligen jobbar på filmen bakom och framför kamerorna på olika sätt. Och senast under Spekter så var det ett företag... Jag vet inte riktigt, det är en fotograf som fotograf som heter Rankin som har ett företag som heter Rankin. Men det är liksom inte han själv som har jobbat på allting, utan har med sig andra fotografer också- som då gjorde den boken. Um, och de första böckerna heter Bond on set- Filming Casino Real, eller Filming Quantum of Solace. Och den sista boken nu heter- Behind the Scenes of Spectre, tror jag. Blood, blood Sweat and Bond, tror jag, under titeln. Till och med det, Tittar där. Mm. Precis, och... Uh, det är helt enkelt, ja, som jag sa fotoböcker det, de visar produktionen eh, via fotografier och om man då letar efter liksom eh, matnyttig information om de här filmerna så har de ju liksom inte så mycket att hämta i de här böckerna eh, men de är trots att jag är en person som är väldigt svag för textbaserade textbaserade faktaböcker så är de väldigt, väldigt Fina, välproducerade, snygga böcker, de här. Och man kommer lite bakom produktionen på ett sätt som, som man inte alls gör. Annars, det är bilder på när, ja, där är Craig, eh, eh, ja, hänger lite i sin trailer innan om scen eller det är till och med foton på honom som står och väntar på att bli eh, presenterad inför, ja, världspressen. Den första, första presskonferensen när han ska eh, presenteras. Det är också väldigt, Man ser ju känslomässiga bilder, så han står och kramar sin flicka. Eh, så att det, det finns mycket fina bilder, och. Eh, men sen är väl böckerna, kan jag tycka, lite ojämna. Min personliga favorit av de här är Quantum of Solace, faktiskt. Mm, det gillar jag med, Emanuel. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker ju. För mig personligen så tycker jag att det är en väldigt vacker film och den gör sig väldigt bra även... De har porträtterat det väldigt fint på de här fotografierna. Och att det dessutom är en väldigt fascinerande, lite kausig produktion. Att får man liksom en liten insikt på det sättet. Och så är den unik på det sättet att Mark Forster har skrivit lite korta texter till boken. Om hans syn på produktionen och de är ganska insiktsfulla och intressanta. Och det var här som jag faktiskt första gången läste att han för första gången, eller första gången jag hörde det, att han var nära att hoppa av när produktionen började kausa för mycket. Men att han då valde att stanna och försöka rädda filmen istället. Och det är en sån grej som jag ändå tycker är fascinerande att Ion valde den kommentaren att det var kvar i boken när de ibland annars är så noga i sina officiella böcker eller... Dokumentärer att det ska porträtteras på ett fint sätt. We are thrilled to delay the, the bond 25. <laughs> <laughs> Exakt <So. laughs> Är det någon av er som har jag har inte Dungeons i boken med av de andra? Jag har Skyfall och Spectre, men mm. eh, min hela Grail är ju fotad på från Mosols sist jag kollade så var den Ohälsosamt dyr. Mm. Så jag, det var därför jag nyårsafton förra året tog kort på alla sidor i boken jag, allt. Ja, jag fotade mm. hela boken mm. klockan halv två på nyårsafton ja, ja det är bondman i på hög nivå Emanuel spelar högt ja nej men absolut mm. jag har inte någon av dem här jag har inte läst någon bondons sätt jag blir lite sugen nu när du säger att det är liksom bilder som man inte har sett tidigare Ja, det är om, man, om man tycker sånt är kul alltså med... Jag tycker det ja, alltså, Problemet är ju att de släpps ju När filmen kommer Och sen, eftersom de är så väldigt Knutna till filmen så har det inte, finns det ingen poäng Med att göra nya Utgå. Trycka upp nya upplager utan De kommer i ganska begränsade upplagor. Tyvärr, ja. för som man säger Så kan de vara lite Jag tror man kan få tag på dem Men frågan är hur värt det är Att lägga dem pengarna på dem Mm det, det som är grejen är att han, Greg Williams Som fotade de första böckerna Han är ju erkänt En väldigt duktig kändesfotograf Bara i England Han är ju kompis med väldigt, väldigt många Och han, han tillåts ju komma nära dem På ett sätt många andra fotografer inte får Just eftersom man har en personrelation med dem Han är till exempel Tom Hardys Bästa vän som är till exempel Och han är väldigt nära Daniel Craig och så Så att de är väldigt avslappnade mm. runt honom och jag tycker att fotografierna i spectre är väsentligt mycket sämre. För att det känns väldigt mer rätta De kommer inte alls lika nära skådespelarna och teamet på samma sätt. Så den borten gör inte så mycket för mig. Nej. Kan Greg Williams vara Englands bingo-rimer? Herregud! Vilka bilder jag får! Äntligen fick vi in bingo-rimer i podden! Ja. Yes! Som vi, som vi har väntat. Så nu har vi Dick Harrison och eh, Bingo Rummer. mer. Ja. Jag tänker ju ofta på Bingo Rummer, jag vet inte varför. <laughs> ja. Absolut. Mm. Nej, men jag, jag håller precis väl det, det, det faller på plats nu när jag hörde det du sa för att det jag vet om Spectre boken är att det var flera fotografer inblandade och den känns inte alls lika intim, den är lite kallare, lite mer på håll. Medan de tidigare böckerna är just ja, lite unika på det sättet att han kommer så pass nära. Det sa egentligen allt om vad det var. För det var många olika fotografer som du säger till Spectre. Mm. Och där var det en av dem, Paul McCartneys dotter en av hans döttrar mm. hon sa att I'm thrilled to be working on a Bond film because my father did one of the songs. Ja. Yeah. Mm. Inte, inte, inte vilken låt utan en av låtarna. Ja. <laughs> men eh, på tal om Paul McCartney så blir det en perfekt övergång till eh, sista um, bo, eh, boken om film, filmerna som vi ska prata om, så Emanuel precis, det är Roger Moore vi ska snacka om nu, och vi ska ju då snacka om hans eh, dagbok under Live and Die och det här är ju en bok som är väldigt fascinerande för under många år så var den inte utgiven mer än i första upplada, alltså från 1973, och den kom väl 2018 tror jag, i nyupplada och det är väl du och jag, Richard, som är i boken? Eller har du gjort straffar ner, Nej. Eller jo, jo, det har, jag. har. Ja. jag. Jag låg redan i tankarna på en annan bok. Den ja. har jag. Ja, har du läst den? Delar. Ja, men den här är ju väldigt fascinerande. Och det här är en bok som vi har gått och längtat efter. Och så kom den förra året. Och det är egentligen Roger Moore som varje dag skriver har gjort. På inspelningen av Lim Letai. Och vi får följa honom från dag ett till absolut sista dagen. Och han är väldigt ärlig i sitt berättande. Och vad som händer på dagarna. Det är många vinluncher och spritmiddagar han är med om. Och det är väldigt många konstiga saker han observerar. På hans typiska Roger Moore-maner. Och det är väldigt intressant att följa han när han gör sin första bondprestation för han verkar väldigt obrydd runt det hela i vissa, vissa dagar är han lite mer nervös och han är irriterad på pressen mest att de ställer dumma frågor och så. men i övrigt är det som att han, han gör viltigt jobb som helst han tänker inte så mycket mer på det och det är så kul för att, att han är så pass ärlig och att ingen liksom har brytt sig om vad han säger och vad han tycker utan jag kan verkligen se mig han sitter på något hotellrum på Jamaica efter att ha går ut och druckit sprit med Harry och Guy Hamilton. Och bara plita ner vad han gjort under dagen. Och man kan höra hans röst i allt i den här boken. Så den är extremt... Jag rekommenderar den väldigt varmt. Och köp den innan den försvinner igen. För vem vet om den kommer ge ges ut igen. Nej men, men att man uppskattar med den det är just det, att den är så pass naken som den där. En väldigt naken porträttering av, av inspelningen och Roddy Mores upplevelser. Sen är ju det precis som uh, The Man with the Golden Type det kan bli lite tradig för att det är brev man läser så kan den här bli lite trådig på grund av att ja, men det är en dagbok man läser. Vilket kanske också är anledningen till att jag uh, inte har läst den perm till perm, utan man, man, jag tagit upp den lite, läste lite, lagt ner den, fortsatt läsa den en annan gång och så vidare. Ja, det är ju verkligen ingen bok man ska läsa från perm till perm- utan jag läste den under hela sommaren. Bara tog upp den ibland när jag kände för det funkar utmärkt. Det är ju, den är ju, det är ju så unikt att liksom låta en skådespelare bara... Mm. Kan inte du bara skriva dagbok över inspelningen- och hur du upplever det? Och sen släpper vi den bara. det är ju, jag menar, Sånt händer ju inte. och få det på en bondfilm av Roger Moore... Det hade man ju velat ha... En, varje skådis. Dalton, kan du inte beskriva en dagbok på den på första film? Absolut. Det hade ju varit superhäftigt. Ja. Jag hade älskat en dagbok från *Licensed to Kill. Mm. tjej till Det är Thor torr <laughs> Dolton som bara plitar ner allt skit som ja. hänt. Ja. Det är fascinerande, för det är en sån sak skulle aldrig hända nu. Man skulle inte göra Nej. det. Nej. Alltså, Utan att redigera sönder den totalt ja. så att det inte kommer ut massa onödigt. Men det har man inte gjort där, det är Roger mm, ord. Ja. Craig, skulle ju, Craig skulle ju liksom elda upp den där boken första dagen han får den. <laughs> så, ja, han, skulle, han skulle nog inte tacka ja för det första, men skulle han göra det skulle han lacka ur direkt och, Ja, jag vet inte. Hoppa på den. Liksom. Hoppa på den och försöka knät. Ja, bryta knät. Nej, men jag läste en grej i... Vad heter det? Anders Frey la upp en intervju med Ann Lönnberg idag. På tal om och journalister. Att under Moonraker när han var och filmade just här, det här slagsmålet med Pythonormen. Så var han ju liksom i vattnet en hel dag och var jävligt trött och less bara överlag vid slutet av dagen. Och eh, så sa han det bara, fan vad skönt det ska bli när de var klara liksom. Fan vad skönt det ska bli att komma hem till hotellet och ta ett varmt bad liksom. Då kommer en assistent till, till eh, mor och säger, du har du glömt att du har en presskonferens om tio minuter? <laughs> och Roger mor bara, eh, okej okay, ge mig tio minuter. <laughs> så, <laughs> så gick han på den presskonferensen ändå, det är helt sjukt ju. Eh, ja, han var väldigt bra med Med journalister Även om han kanske lackade på dem inom inombords men... ja, Han är ju väldigt så här att uh, Han skriver ofta att, Ja, nu ska jag komma på ett nytt sätt att svara på frågan Hur är du annorlunda mot Sean Connery <laughs> Och han är typ I want to staff, staff that Question up someone's ass Tror jag han säger någonstans <laughs> Jag förstår det Han är ju en diplomatisk människa alltså. För det märks ju aldrig när han pratade med reporter. Nej, exakt. Det är det som är först mm. när han... Ja, det är också det som är någonstans intressant med Att han skriver så pass ärligt i en dagbok som kommer att ges ut. Men han, kan inte, han är inte sån mot journalister när de ställer frågor. <laughs> Nej. Han vill att de ska se det indirekt sen. Ja. <laughs> man verkligen älskar Roger Moore mer än vad man gjorde innan. När man läste den här. Och... Eh... Sen då förutom då de här böckerna som handlar mer om eh, böckerna eller Flemming och eh, filmerna så finns det böcker ja, men som eh, behandlar lite annat. Eh, så vi kan väl börja hoppa in i en sån bok som är väldigt, väldigt heltäckande eh, som Rickard kan få presentera. Ja, eh, det här är ju en... <laughs> Det här är egentligen ingen storslagen bok alls i sammanhanget om det vi pratar om. Den är totalt jävla bortglömd men den har blivit en liten en liten, liten, liten helig gral i mitt lilla faktaboksbibliotek. bibliotek. Och det, det är liksom ett helt perfekt uppslagsverk i pocket-version. Det heter The Bond Files av några som heter Andy Lane och Paul Simpson. Som finns i uppdaterad gåva från 2018 två senast. Och väldigt synd att den inte finns uppdaterad senare för det har ju kommit så mycket mer sen dess. Men det den här boken egentligen gör är på ett ganska kort, kortfattat sätt men ändå förvånansvärt mycket information, intryck i den här boken. Så är det i stort sett allting som någonsin har publicerats om James Bond finns med. Det är ett kapitel om böckerna, ett om filmerna tv-serien, alltså den tecknade barndelserien, alla serietidningar alla tv-dataspel alla liksom parodier som har haft James Bond i sig alla opublicerade verk man känner till som Warhead och Perfine Owens-boken och sådär och allt det är också väldigt systematiskt att det är, varje bok går sig igenom där varje bok har underkategorier så att det ska vara lätt att hänga med det är mycket så här det är inte bara liksom fakta att de här karaktärerna är med utan det är en liten del om observationer kring boken som ja, författarna då har fastnat för kring just den boken. Eh, som exempel så har varje film har de olika segment och det kan till exempel vara relevance of title sequence, eh, plott såklart, eller James Bond Fashion Victim om man tycker att Bond har på sig något förkastligt. Uh, mistakes can be fatal om det är saker som är helt enkelt fel i filmerna, som har blivit ja, fel uh, Vad säger man? Bloopers Ja men lite så här, som att man ser kameran i uh, Golden Gun i spegeln, alltså sådana inspelningsmisstag mm. uh, Så so för mig personligen har det liksom varit ett helt liksom uppsöksverk. framförallt när det kommer till böckerna för att det är så lätt att glömma bort detaljer kring böckerna. Så tar man fram den och så kollar man igenom. Ja ah, okej, okay, Icebreaker vad fan var det som hände? Det är just det. Så och den jag vet jag, det är ju konstigt tycker jag att den inte finns i uppdragade version sen 2002 med tanke på att det har kommit massa filmer, massa böcker, massa mysterietidningar. Mm. Så att det finns, finns en liten förhoppning att det där kanske kan Uppdateras. Men det är ju egentligen en ganska obetydlig bok. Men som, som jag tycker är förvånansvärt bra. Tycker kan få lite mer eh, uppmärksamhet i alla fall. Mm. The Bond Files heter den. Grymt. Mm. Och eh, lika engagerad som du är nu du pratar om The Bond Files. Antar jag att Otto kommer vara om nästa bok. nej Jag hatar den här boken. Nej men eh, jag... <laughs> Nej, det, det är ju såklart den boken som behandlar eh, musiken. Och eh, det, här är ju, det här är ju en bibel för mig. Eh, och som ni har sagt så har den här hjälpt mig i många musikavsnitt kan jag säga. Eh, det är ju The Music of James Bond, kort och gott, av John Burlingame. som ja, han, han är väl ganska känd Bond-kännare också. Speciellt musikkännare tror jag. Han har filmmusik, ja, det, ja. Ja. han kan Han kan mm. det där. Eh, och han har ett saftigt jävla tack i början av boken där det är två sidor med, med folk han vill tacka. Eh, jag får mig att Anders Frid står med, bland annat. What? Eh, I boken, om jag inte är helt ut och cyklar. så är, jag Jo, oh, men han är med i, i den. Men det är ganska många som är med, tror jag. Eh, inte för att nedvärdera Anders Frid eller så, men det, det är, han är med. Eh, rätt, Jag får slänga in en brasklapp för att jag kan ha fel Men jag tror att han står med där i alla fall Och eh, Den går också igenom, det finns en ny utgåva Både med Skyfall och Spectre tror jag I alla fall med Skyfall eh, och... Ja men det ska finnas en på Spectre ja. också Gillar man ju man som jag inte gör Men så kan man ju eh, I alla fall som bodycompostör så kan man ju köpa den Men jag har bara den som täcker fram till Quantum Och då går de ju igenom, först så är det ju, det var rätt länge sedan jag läste boken, men eh, de går ju igenom, eller John Burlingame då, går igenom eh, varje film ganska utförligt faktiskt hur ja, stora grejer som hände under inspelningen, vem som sjunger låten, hur det gick till och inte bara sån fakta utan också eh, anekdoter, historier, berättelser, intervjuer med, med de som har varit inblandade i det och... Eh, också en ganska. Det är ju liksom vanliga uppslag med bilder och sidor och bilder från inspelningen av musiken och studio och sånt. Men underst så är det som en liten egen ruta där det står i kronologisk ordning i. Jag tror det är i filmen eller på albumet vart saker händer. Så att ja, men det här jag, kan Jag i, tror att det är till filmordning, vad tror jag att det? Ja, det är, jag tror jag har med det också. De säger att det här spåret kommer där. Um, och då kan ni lyssna speciellt efter de höga trumpeterna i b 2.33 eller något det är väldigt specifikt um, så att man också kan läsa och sen så titta på filmen och lyssna ja, ah, där är det, ja, just det, det där var höga trumpeter och någon spelar fel där men uh, så, till exempel så att det, det, det, är, det är väldigt, väldigt uh, det märks att det är en person som kan det här med filmmusik som har skrivit boken och inte bara blivit fått i uppdrag att skriva den så den är verkligen en, en, en bibel för mig i alla fall sen är den inte den mest heltäckande eftersom den bara behandlar ett ämne men inom musiken så är väl det den enda boken jag vet som är värd att ha om bondmusiken ja men den är ju verkligen den är ju verkligen heltäckande när det kommer till bondmusik ja. och alltså med tanke på hur viktig musiken har varit för bond så blir den här boken också väldigt viktig och den är otroligt välskriven, välresearchad ja. och lättläst mm. alltså, det är enkelt att hänga med och Just som du sa det där med att det är, de här spåren är där och där. Och lyssna efter det där så hör ni det. Alltså den är, väldigt, mm, den är väldigt smart uppbyggd. Och som sagt, eftersom man inte har läst om musiken på det här sättet. Hur de spelade in soundtracket i den filmen. Och hur själva komponerandet gick till. Så är det också väldigt, väldigt mycket nytt här. Ja, i den Ja, verkligen. Typ som hur, hur Barry kom på Goldfinger- mutade brasset till exempel det var ju en sista minuten grej han la in under en paus mm, så att den är ja, en väldigt viktig bok för mig faktiskt, mm. så, alltså, jag minns väldigt väl när jag hörde att den skulle släppas då jag bokade jag den direkt och sa okej den där ska jag ha det... jag sa inte när boken släpptes men den släpptes 2012 och sen så reviderades, eller inte reviderades men uppdaterades den med Skyfall och Spectre för den kom innan Skyfall så att den hade första utgåvan hade inte mer någonting om, om just Skyfall Mm Ja, det är en bok som jag måste köpa också känner jag. Ja. Annars är det en bok Jag har i extremt mycket När jag var hemma men... ja, hos Du har snyltat bok hemma hos alla känns det som... Men det är okej, det är ju lugnt står... <laughs> bok Ja faktiskt men Jag menar, nästa, står, bok, står boken där så är det ju inte så att jag bara Nej du ger fan i min bokjävel Utan det, du får ju läsa den Det var inte så jag menar, men det var så roligt Du är nog den som har läst mest bok utan att ha äkt böckerna, Om man säger så Nästa gång du kommer ner Stockholms tormare en kopiator. Ja, absolut. <laughs> ja, <precis. laughs> Rullar in en stor jävla butik så här arv, <laughs> Fantastiskt. Jag <laughs> ska bara kopiera lite. Här. Ja, det blir lyssnar. Ja. Ja. den rekommenderar jag varmt till alla även om de som inte gillar musiken så mycket. Det är ju fortfarande så här om man inte brinner för filmmusik så är det fortfarande en rolig rolig liksom bokat ha. Om man gillar Bond det är ju väldigt mycket om artisterna också och varför de valdes så att även om man inte gillar filmmusiken så finns det ju så mycket kring alla har ju en relation till låtarna till filmerna så att det finns ändå mycket för någon liksom. och det finns en väldigt specifik i slutet av boken så är det en väldigt detaljerad lista av alla re rejectade bondlåtar som har föreslagits så bara där finns det ju ja det är väldigt blandat och bra skrivet som du säger och väldigt välbalanserat med lite anekdoter och lite fakta där och inte bara den är inte så torr som många andra av de här böckerna som ni har pratat om. Den verkligen inte, verkar inte torr. Yes. The Music of James Bond lägger vi till inköpslistan för mig hos mig i alla fall. Ja. <laughs> och då går vi över till nästa bok som heter The Battle for Bond- och är skriven av Robert Sellers. Och den här boken behandlar då- egentligen hela McClory-soppan. Från det att McClory och Ian Fleming- träffades för första gången. Och berättar utvecklingen under- ja, det, som, det som skulle bli då s thunderbolt filmen som inte blev av. Och rättegången och egentligen hela fram till- till nutiden egentligen eller början på 2000-talet. Men de är framförallt då fokus på Jan Fleming och McClurys... Eh, eh, ja, det, det som hände på 50- och början på 60-talet helt enkelt. Och eh, ja, en intressant detalj med den här det var att de, den första utgåvan fick de eh, dra tillbaka och skicka alla osålda kopior till Jan Fleming Estate för att förstöra därför att den första utgåvan innehöll nämligen brev från, som Jan Fleming har skrivit och där hade inte då Jan Fleming Estate tillåts till, det givetvis tillåt att amen, citera eh, från brev, men inte att återge dem i sin helhet, och det här tog de verkligen fast att få, för, för på nästa upplaga så står på framsidan The Book They Tried to Ban som kanske är lite <laughs> lite kryddat då, om man säger så <laughs> eh, Nej men den här är ju Fascinerande på det sättet att den, den berättar den här historien från kanske lite annat perspektiv än, än vad man har hört mycket tidigare om. Just på grund av väldigt mycket av det här som är Macleorys och Jack Whittingham som vi inte får glömma bort deras argument kommer fram i den här. Och vad ska man säga i motsats till vad många tror så är ju inte det här någon form av hyllningsbok till McClur utan den sågar McClurys som person vid fotknölarna. Uh. Den, däremot så såg den också Jan Fremings agerande i den här soppan men den är verkligen inte en hyllningsbok till MacLaurin, den är kanske snarare en hyllningsbok till Jack Whittingham för det är Robert Sellers källor till den här är att han fick kontakt med Jack Whittinghams familj och de hade ju då givetvis låda efter låda med brev, manus och massa papper från domstolen och allt det där så det är där den här boken är baserad på eh, Och Nu då till den boken Som jag tänkte upp idag som kanske inte är så väl skriven Så är det definitivt den här boken För Det som jag berömde eh, Matthew Parker För tidigare eh, Med att han skrev väldigt bra Så märks det att det här är en Amatör som har ja, men Ramlade över en guldgruva Och skrev en bok om det För istället för att som jag tycker att man ska göra, man ska berätta en berättelse och i när man berättar den berättelsen så kommer fakta naturligt in så är det här snarare väldigt mycket fakta bara staplade på varandra som, och all den faktan skapar någon form av berättelse så den är styltigare, den är, det är mycket värdeladdade ord det är, ja, det är bara han sa si, han sa så nytt stycke, han skrev ett brev dit som innehöll det, nytt stycke de funderade på det här som framgår där, nytt stycke och så vidare. Så den är inte speciellt välskriven men den innehåller i alla fall en hel del ja men intressant fakta. Och på tal om källor och liknande så får man väl för det mesta anta att det som står stämmer. Men det är väl också en nackdel med det här. Det, är, det, det finns... det ja. Det finns inte så riktigt så mycket liksom, eh, om man säger så här: Käll, Källhandvisningen. Det, det finns bara liksom en halv sida där, där de bara skriver lite att ja, men, den här boken är från en massa olika dokument och brev. Det är det som är deras källhandvisningar. Eh, det finns inte så mycket källor. Så det är väldigt svårt att egentligen kontrollera- förutom då när det, när det står löpande- att Flemming skrev ett brev- det här, daterat det här datumet till den här personen. Då kommer ju det löpande in i texten. Men ja, det är lite svarvigt på det här sättet. Men övrigt, väldigt intressant bok. Om man tänker rent faktamässigt- från den storyn, men- ofantligt dåligt skriven. Vilket gör att den här boken- inte riktigt är någon topp- för mig i alla fall. Nej, men det är ändå en, en bok som, som jag har tänkt- väldigt länge att jag ska köpa- för att det är ett ämne som är väldigt intressant. Och eh, som jag vill veta mer om. Även om vi, du pratade om väldigt mycket om det i vår rättegångspodd. Men ja, det, nu blev det en bok på min lista att köpa. Ja, jo, men det finns väldigt mycket, väldigt mycket intressant i den här. Och framförallt det som är intressant och som jag kanske inte pratade så mycket om i rättegångspodden. Det är ju de olika mansutkasten som den redogör mm. för ändå. Hyfsat, hyfsat, inte superingående det är inga, inga 40 sidor eh, bara på manusutkast men det är i alla fall eh, hyfsat ingående med några sidor per manusutkastaren förklarar eh, vad som hände i manuset från början till slut. Och det är ju fascinerande att se hur, hur manusen utvecklades eh, när idéer kom in hur, dis hur diskussionerna löpte på det som trots allt ändå var första försöket att Få bond adapterad till film ordentligt. Ja, men det verkar vara en intressant bok. Äh, det, ju, det känns ju lite så där att den är så pass dåligt skriven, men man kanske kan överse den när ämnet så pass nischat i övrigt. Ja, det är väl lite så jag känner det. Alltså, är man är man sugen på att läsa en. en alltså, kan man ta att en, ama, äh, ja, en amatör, får faktiskt säga, som har skrivit den och att den är väldigt styltig. Men så tror jag ändå man kan. Kan eh, tycka om den i alla fall Just på grund av att det finns en del amen, skön, skön fakta helt enkelt från, från den tiden Som det inte finns mycket skrivet om Men nog om det. För nu ska vi gå över till eh, En biografi Som eh, Emanuel ska reda göra för Stämmer bra Och det är My word is my bond The autobiography Det är alltså Roger Moores första Självbiografi han skrev väl alltså som allt Fyra stycken tror jag eh, Lite oklart Vad de tre andra faktiskt avhandlade Jag tror de tar upp väldigt mycket lika Eller samma saker Men det var i alla fall den första som kom 2008 Och den täcker hela hans liv Från att han är Liten gosse i London Till det att han är en äldre man I Monaco Och precis som Jag nämnde med Hans The 007 Diaries Från Inspillade Limitai Så är det här en väldigt ärlig och öppen Och underhållande bok Där han berättar anekdoter om Extremt många kändisar Som han faktiskt kände Och eh, filmer han var med och spelade in Och um, hans jobb senare på, Via UNICEF och så Så den är precis så Varm och öppen Som man kan tänka sig att en biografi Av Roger Moore är och jag rekommenderar den verkligen. Kanske inte så mycket för Bond. För just Bond tar ju upp en hel mm. del såklart. Eftersom det är hans kanske största roll. Och han på med det i tolv år. Men jo, verkligen. jag tar mest med mig andra berättelser från den här boken. Ja. Hur han, han har påverkat folks liv helt enkelt. Sen som sagt han har skrivit tre andra självbygrafier och jag vet inte vad som avannas i dem så jag kan inte kommentera dem, men den här My Words is My Bond, den är, det är en väldigt härlig bok helt enkelt ja. Nej, Jag kan bara stämma in, det var ju den som alltså vi släppte av den det var ju då jag träffade Roger Moore så jag fick hans autograf um, och alltså, det, jag vet inte, den Ja, den boken läste jag verkligen från perm till perm. Jag gillar inte ens att läsa böcker. Jag har tagit mig 103 år att läsa fyra bondböcker. Men mm. eh, nej, den, var, den är verkligen lätt. Den är som Roger Moore var, kan jag tänka mig. Väldigt mycket anekdoter, väldigt mycket roliga historier. Inga suraminer. Han har alltid haft en devis. Jag tror till och med han skriver det i boken. Har du inget snällt att säga om någon så säg ingenting liksom. Ja, oh, just när han beskriver Grace Jones. Ja, men då, då beskriver han inte riktigt. <laughs> då beskriver han inte Grace Jones, liksom han säger ju indirekt att han hatar den. men det är ju eh, att han, han spelade hög musik i lågen brevet när de höll på att spela in så till slut drömde han en stol i väggen för att han blev så arg men eh, ja, jag vet, jag vet inte det finns ändå något man har med sig tid att lacka ur i sitt eget rum men eh, ja, nej, jag tycker den är fantastisk, har ni inte läst den så läs den för den. det finns extremt mycket roligt det gillar man film bara så är det kul att läsa om den för han berättar om Cary Grant och David Niven och, och och Richard Burton och alla liksom, och Eva Gardner och ja, men mass, massa olika människor. Och eh, mycket roligt om Bond också. Men eh, de bästa historierna var, det var någon taxihistoria som jag har glömt. Men när han åkte taxi i New York och det var svart taxi och så. Ja, det var en det var väldigt, väldigt rolig historia. Men det var mycket sånt. Så jag, ja, jag gillar det. Mm men Jag kan egentligen bara stämma in i hyllningskören. Det här är en bok som jag har rekommenderat till väldigt många som jag känner och som inte har speciellt stora bond Just på grund av att jag tycker att det är en väldigt bra biografi, först och främst. Sen mm. att den ja, till en icke-obetydlig del behandlar James Bond. Det är, ju, alltså, För oss som älskar James Bond det är det fantastiskt, givetvis. Men det är en bok som egentligen alla kan läsa och det är det jag egentligen tog med mig mest från den här boken det var ju hans berättelser från 50- och 60-talet i, mm. ja, i Hollywood, hur det funkade där och då, just det här när filmstudion var det centrala liksom studio Hollywood och ja, men egentligen alla, alla anekdoter från, där, från den tiden och allting bara hur Hollywood var på, den, var på den tiden jag tyckte alltså det är helt fantastiskt ja, verkligen mm. och han, han fick ju berätta hur det var liksom när han, han hade skådespelat på teatern först. För han var utbildad på teatern. Liksom. Och fick liksom höra att ja, men du kan inte höja ögonbrynet så där mycket. För på bioskärmen höjer du det en centimeter så är det ett tio meter på bioduken. Så han lärde sig att skådespela lite mindre också i, i just USA. Men ja, nej, den, är, den, är väldigt, den är en väldigt varm bok tycker jag. Jag kollade lite snabbt vad de andra biografierna handlar om. Och eh, den sista han drar ut... Den heter det ABNT, Det är väl franska då tror jag Och den skrev han När han gick bort Precis innan han gick bort precis. Ja men precis, så den slutade tydligen ganska abrupt Så den Kanske man borde läsa För det är hans sista månader han, I hans liv Som han sätter tillbaka på livet Den står oläst i min bokhylla okay. Samma här Jag har ju eh, Bond on Bond Eller vad den heter jag tror jag vann den Till och med I någon utlottning som Anders Fred hade Men den har jag bläddrat i, Men det var väldigt mycket samma där faktiskt Trist Den är jag med och Jag vill inte vara hård men den är ju ganska ointressant Ja den. Jo har man läst My Word is my Bond och, Som är en fantastisk biografi som du sa Emil Och sett behind the scenes Och sett typ en valfri dokumentär med, mm. Eller valfri intervju med Roger Moore Då har man läst Bond om Bond, Bond, Bond Ja, men det är ändå Kanske den boken som jag hade Rekommenderat först till någon Som inte nödvändigtvis är ett fan av Bond-serien För den, den boken är väldigt Informativ och lättsam Och just att det är Roger Moore Som i alla fall är med på ett hörn Och pratar om allting så är det Personligt på ett annat sätt än de andra böckerna. Så för ett casual-fan så är det En jättebra bok, måste jag nog tillägga Jo, ja. Ja, absolut. Det jag gillar med My Word is My Bond är ju att för vi som ändå har sett otaliga intervjuer med honom och sett honom i behind the scenes och sånt så man, man märker ju man skulle ju märkt ganska snabbt om det inte var Roger Moores språk. Och det är det ju verkligen i den. Han, han säger ju liksom Jimmy Bond och det har han ju pratat om i intervjuer och ja, men liksom, han uttal, det, det är liksom hans språk och sätt att skriva på, sätt att prata på liksom som är med och det gör att det, det ger mig en lite, ännu bättre känsla för den boken för den biografin. Mm. Ska vi ta och gå vidare till nästa biografi? Ja, det kan vi göra. Som jag inte vet om någon av oss har läst, men det är Otto som ska presentera den i alla fall. Ja, uh, jap, Det är ju uh, When the Snow Melts av uh, Allas vår egen Cubby Broccoli uh, som slutfördes precis uh, ja, kort innan han dog. Um, och jag har inte läst den. Uh, jag har sett, uh, sett den några gånger, men jag har inte läst den. Men det handlar om hans liv. Allt från att de liksom... Ja, började hans karriär helt enkelt. Från att den började till att, den, till att han dog. Så det är det. Han hade ju också en stor, en stor telefonbok, om man säger så, med kändisar. Så att, ja, den vet jag inte. Är det någon av er som har läst den? Nej. Nej. Nej. Nej. Den... Nej. Ja, besprikande lät. Nej, men... Nej, jag var mest lite eftertänksam för det är, ändå, det är ändå Cubby Broccoli. Cubby. Precis, och det känns som att det är en biografi som också en sån här som har flugit lite under radarn. Som man borde ha läst, kan man tycka. Ja, precis, men jag har inte hört någon som har läst den heller. Så att, Nej, jag... Men det känns som att uh -huh. det kanske är något... Det blir mer som ett tips än vad vi egentligen vet om den, kanske. Ja, men det känns som att... Eh, jag vet inte. Det, det är lite... Alltså, det känns som att Cubby Broccoli är ju liksom en... En Stor figur i Bond-serien, liksom, i bond sammanhang. Det känns. Ja, de ja, ja, absolut. Och det är ju liksom. Skulle det komma en biografi om John Barry, som inte är lika stor som Broccoli i Bond-serien, så skulle jag ju slänga mig på den direkt, liksom. Ehm, och ja, liksom sådana saker. Det känns ju, ja, det känns som att den här borde man ha läst. Och även om den skulle vara dålig sen, men mm. det känns som en sån grej man borde ha läst. Jag är väldigt märkligt där, för Cabby Broccoli är ju trots allt. En av de största, om inte den största. Och ändå så ja. är det en biografi som man knappt ens har hört talas om. Och det är, det är väl. Mm. Man har inte hört någonting om den. Och det. Jag vet inte, det, det kanske är, ligger något i kvaliteten i det. Jag vet inte. Eh, mm. Skulle kunna vara så. Men det är ändå märkligt. Ja. Är det någon som vet om den är lätt att få tag på? Jag såg att den fanns på Amazon. Mm. Och du går den för tag på i alla Ja, gå mm. går för tag på tänkte jag. Men om den var... Om är, nej, rimlig. Om den var väldigt, väldigt dyr. Det var väl det. Nej, den, den fanns Den fanns väl för... På hardcover så fanns den för 39 dollar. Ja, det är lite price ändå. Men gör ja. Ja. Ja, man är inte som Bond-fan va? Nej, precis. <laughs> den är inte ja. läser den här boken i alla fall. Får sälja archives på blocket så... Hämtar man hem pengarna ja, precis. Ja, men Det är en bok man borde läsa Som du säger men ja. Att, ja, Det måste ju finnas bra anekdoter i Den här boken ja, Känns jo. det som i alla fall Verkligen. Men ja Det yes. har, har vi inte gjort Jag hade gärna läst en biografi om Harry Saltzman mm, det. det känns mm. som att det hade varit Lite mer cirkus där på något sätt <laughs> Boken C Circus Saltman Circus Saltman <laughs> Ja, varför inte? Eh, Elefantskor Ja, fy fan. Vilket liv Men eh, vi får väl avsluta den Och då kanske slänga ut en liten efterlysning till våra lyssnare Om det är någon av er som har läst Can be broccoli's biografi When Snowmelt Så skriv till oss och säg vad ni tycker mm, Gärna eh, Men nu så ska vi gå in på en bok Som vi har pratat om lite i ett tidigare avsnitt- för vi gjorde en hel podd- baserad lite på, baserad lite på den här boken- när den släpptes Men det är, det är givetvis Shaken- Drinking with James Bonden- Ian Fleming- eh, som vi pratar om här- som kom väldigt nyligen. Mm. Eh, och som också då är en- eh, officiellt utgiven bok av E.ON. Eh, som då innehåller- drinkar från- eh, Böckerna, men också nya drinkar som är inspirerade av eh, passager ur böckerna och som då är framtagna av bartenders på baren Swift. Och en till liten som detalj som man kan nämna är att det också är ett förord av Fergus Fleming. Och om ni satt så tidigare så är det Jan Flemings brorson som pratade lite om, eh, om Fleming och dryck i början. Eh, ja, det är väl jag och Rickard som har den här. Ja, det... Det är ju inte... För ni som lyssnade på det drinksavsnittet. drinks avsnittet så pratade vi utförande om den där. Men det är ju en otroligt påkostad, fin, snygg bok- med många liksom, intressanta delar. Men jag kanske blev lite besviken på att det var så många drinkar- som inte var från böckerna utan var påhittade, nyinspirerade, som du sa- Eh, men de som faktiskt är drinkarna Som är från böckerna De kapitlen Eller vad man ska kalla de drinkarna Är ju superintressant För där har de ju Liksom tagit, citerat exakt Var de nämns De drinkarna eh, Och så får man veta hur de blandas på bästa sätt eh, Och sådär Så det finns mycket, många bra delar Och vissa delar som inte tilltalar mig så mycket Och sen då kan vi också säga att Förutom då bara rena drinkrecept så finns det även då lite fakta i boken för boken är uppdelad då enligt eh, spritsort vill jag väl minnas ja just det, mycket bra just det, så. och eh, då inleds då eh, varje, varje kapitel med att de pratar lite om ja, men är, det, är, är det drinkar baserade på rom så är det Flemming on rum och så pratar ja, men pratar de då om Flemmings relation till rom helt enkelt Just det. Så det finns lite fakta med Just med ja, Flämmings förhållande till, till dryck Men precis som du sa det är en, Den är en fantastiskt snygg bok Det är ju en av de snyggare böckerna jag har I boken. och det är en bok som kan Synas i barskåpet Utan att man behöver skämmas över det mm. <laughs> <laughs> ja, men jag slogs av hur proffsigt jorden Ser ut att vara när vi pratade Runt den i höstas så det är en bok man också borde köpa, som många andra pratade om jag pratar med kväll. Ja, och om inte annat har med ingen äh, drinkbok, så varför inte slå till på en bonddrinkbok? Mm, exakt. Det finns säkert. Äh, ta ett tag och dricka igenom den, men, äh, ja, <laughs> men det finns säkert väldigt många bra recept i Det finns i alla fall en del ni har bläddrat i som man har varit sugen på att testa. eh äh, men, då tycker jag väl att eh, vi kan gå in på vår sista bok. Och eh, vem är då inte mer bättre lämpad att prata om Glen än Emanuel? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, blir lite konfunderad när jag den här listan. Och det är jag som ska ta den här bollen. Men ja, det är i alla fall boken For My Eyes Only. My Life with James Bond av Glen Och den handlar ju då, eller den är skriven av Glen han tar upp sitt liv med Bond egentligen. Från On city Service där han jobbade. Fram till License to Till och de filmer där han var regissör på. Och han går igenom dem med inom situationstecken Sometimes hilarious behind the scenes stories. Av någon anledning. Så tvivlar jag på att de är hilarious. Apropå det vi pratar om Peter Lamont. Vilka färgstarka som hans foto. Ja, precis. <laughs> Ouch. Ja, för er som inte har sett boken så är det tre svartvita bilder på Roger Moore, Dalton och George Lay, som är sen en svartvit bild på Jonglen. Han sitter en uppknäppt i vit skjorta och tittar lite lurigt in i kameran. Men annars är det ett berättelse från hans filmer han har varit med på. Och det är opublicerade bilder och storyboards. Och han snakar lite stunt och sånt där. Och ja, jag har så inte läst Såklart han om stunds. Såklart han snackar om stunds. Man ska annars prata om? <laughs> och storyboards det är på ärtjänstenesäkert. Nej, men jag har inte läst boken. Har någon av er gjort den? Nej. Nej, Nej. men det, det, det var ändå en sån bok som... Den, den känner jag i alla fall till. Mm. Den har ändå snackats lite om. Så det är också en sån bok som nog... Jag har ingen aning om om den är bra, men det känns som att i alla fall... Den är inom räckhåll för att man skulle läsa den någon gång i alla fall. Jo, men det är ganska märkligt att man, man har tal om den här boken men knappt aldrig hör tal om Cubbys bok. Faktiskt. Mm. Ja. För den här har man ändå hört lite, jag ska inte säga liksom surr men det är, man har i alla fall noterat att folk har skrivit om den på forum då och då. Cubbys bok, har du verkligen bara varit i radio tystnad kring? Ja. Det är en hjärtligt bra titel på en självbiografi om, om Bond, liksom. For my eyes only. Den är ju ologisk egentligen, men... Eftersom han ger ut boken så att alla kan läsa den, men... Ja, jag skri... det är bara jag. Jag kommer inte säga någonting som du får veta. Allt är hemligt. Det är bara jag. Han hade kunnat döpa den till for everyone's eyes only. Ja. ja, inte for my eyes only, eftersom att han ger ut... Det är om det hade varit hemliga dokument, typ. <skratt> femte <Offentliga> dokument kanske <skratt> fattar du vad jag har gjort ja nej men eh, nej, eh, den har man ju som sagt varit hört talas om grann. Ja. och det är väl eh, ja jag vet, jag vet faktiskt inte jag, jag är inte jättetaggad på att läsa den om jag ska vara ärlig eh, det känns som att kavi Broccoli har mer att komma med överlag än John Glenn. Det är lite intressant för att den här boken har tydligen blivit filmatiserad. Va? också Va? vad yep. Vadå? Hur då? Där heter den Four Hour Eyes Only. Eh, och är tydligen en dokumentär som hade premiär på en tysk filmfestival i september 2017. Va? Men eh, den verkar inte ha visats för den här inre recensionen eller så på IMDB. Mm. Mm. Men den finns tydligen. Spännande. Nej men det här är... Heller inte. Nej, men det här är en bok jag hade kunnat tänka mig att läsa just på grund av att han ändå var trots allt var regissör på några av mina favoritfilmer. Sen tror mm. väl inte jag kanske att han att han eh, han har jättemycket intressant att komma Men bara finns något intressant så ja, då skulle i alla fall jag vara nöjd. Ja, det man kan hoppas på med en här bort är att det är berättelser man inte hört förut. Man skulle ju vilja höra hans han beskriver relationen med Dalton till exempel eller Alice till men det tvivlar väl på att han gör. Ja, exakt. Ska vi, ska vi ha lite Thomas Drugg citat? Ja, jag gärna. Absolut. Vad han har sagt om For My Eyes Only. Då ska jag säga Jon Glenn har tillsammans med Marcus Hörn skrivit denna underhållande och mycket intressanta bok om sitt liv i filmens värld. Glenn är en verkligt god berättare. Och här presenteras många anekdoter och bakgrundshistorier. Lättläst och trivsam. Ja, vad säger han om eh, When the Snow Melts? Ska vi se. Står så här. Här kan vi läsa den fascinerande historien om Cubby's liv från uppväxten i New York. Hans vänskap med Howard Hughes. Och förstås om produktionerna av Bond-filmerna. Många intressanta och spännande inblickar bakom kulisserna. Mm. Ja, jag kan, ändå, jag kan ändå tänka mig att Glenn, trots att han ändå är en bra berättare. Det är i alla fall det intrycket jag har fått av honom. Sen är ju frågan hur mycket. Var han lägger fokus på i sina berättelser och ja, vad, vad han faktiskt säger. Men jag har i alla fall fått det intrycket av honom. Och att han gillar att prata. Mm. Jo, men så är det. Det märkte ju jag i alla fall. För att han var ju gäst på Anders Freds, vad det nu hette. James Bond-festival och jag med ja du var, vilken film, ja jag glömmer inte bort vilken film du var på, men de hade ju Q&A efter alla filmer och han var väl nästan där på alla i och för sig ja jag var där på Secret eh. Service och Octopussy just det, ja ja men precis, han gillar ju att snacka sen märker man att han är lite gammal mm. nu liksom. det är inte alls, allt är inte färskt i, i huvudet, alla minnen och anekdoterna sitter väl inte som de ska, men mm. den här kommer i alla fall 2001 Ja, precis. Så mm. jag menar, då var han ju fortfarande pigg och viril. God och ja mm, Viril. <laughs> Men det, det kanske var det där misstaget eh, Peter Lamont gjorde att han väntade för länge med att skriva boken. Mm. Men, ska vi sy ihop eh, säcken där? Ja, det tycker jag. I alla fall när det kommer till att gå igenom böckerna. Vi mm. har ju mm. i alla fall ett eh, viktigt moment kvar. Ja. Och det är att eh, ur allt det vi har gått igenom plocka ut russinen ur kakan och Amen, ta fram våra favoriter ja, oh, jag har mina tre yes, så du kan ju få börja ja, eh, först så jag för förvånande så slänger jag upp The Music of James Bond av John Burlingame och eh, sen också The Legacy, om man vill ha en hel eh, övergripande bild, The Legacy av John Cork och Bruce Civelli eh, om man vill ha en helgripande övergripande helhetsbild av serien fram till just där The det i alla fall och eh, slutligen måste jag faktiskt slänga in Roger Moores självbiografi, eh, den första, My Word is My Bond. Eh, som jag, ja, det är en av de bästa biografierna jag har läst. Uh, nu vet jag faktiskt inte hur många biografer jag har läst men <laughs> uh, jag, tror, jag, tror det är, jag tror det är Roger Mors självbiografi och Zlatans självbiografi så det är jag är inte någon jättestor biografiläsare och ingen stor bokläsare överhuvudtaget men uh, uh, ja, nej, de, de, de, de, de tre skulle jag slänga upp där uh, faktiskt, som mina tre favoriter som jag säger att de här måste ni ha annars så blir det ja annars blir det ingen kul så Roger Moore vinner över David Lagercrantz alltså? Eh, ja det tycker jag ja, det, det gör man varje dag det är ganska många som vinner över David Lagercrantz tror jag <laughs> och vill eh, Rickard ta vid? det kan jag göra jag kände också att det var ganska lätt det är tre ohotade böcker på min lista av, och det som de har gemensamt är att de alla... Jag fick en ganska stor wow-faktor när jag läste om att det var... Oj, det är mycket nytt. Det är mycket fakta att ta till sig. Uh, och ja, som till jag, helt enkelt. Mm. Uh, och det blev The Music of James Bond. The Making of Her Majesty's Secret Service. Och Some Kind of Hero. Ja, uh, uh, så enkelt... Väldigt matnyttiga, intressanta böcker. Mm. Yes. Vill du köra eller ska jag börja? Emanuel. började du Emanuel Yes. Ja, jag tyckte väl egentligen inte att det här var jättelätt. För ja, dels så känner jag att det är väldigt många böcker man inte har läst på den här. Som man kanske hade velat läsa. Men jag tänker väl att jag tar fram de som i alla fall jag tycker att man, man, man ska läsa. Och den första är Some, Some Kind of Hero. Ja, den, är att den är så pass heltäckande för, för Bond-serien och innehåller så. Och fanligt mycket bra fakta. Ja, men det, ja, men den, den faktaboken helt enkelt som jag tycker man ska ha i sin bokhylla. Sen väljer jag faktiskt att ta Goldeneye Where Bond Was Born i en Jamaica. Därför att jag tycker att den gör någonting annat än många andra av böckerna. Det är inte en om man säger så här ska man börja ta, börja samla på faktaböcker om bond kanske inte den här man ska ta som absolut alltså topp tre. Den här mm. kan man gott väl vänta lite med, men det är ändå en, en favorit hos mig därför att den, den sätter bond i en kontext på ett sätt som ingen annan av de böckerna som jag har läst gör och förklarar väldigt mycket om ja, bakgrunden till bond ur ett helt annat perspektiv och det är en väldigt fascinerande bok av den anledningen och den sista boken då tycker väl jag att jag tar en biografi och då är det Roger Moore My, my word is my bond och den är, anledningen att det är en helt fantastisk biografi eh, inte bara om bond utan bara en grym biografi mm. eh, och som sagt, ska man bara säga vilka faktaböcker man ska ha om bond då kanske inte är de här tre eh, som man ska börja med men det här är i alla fall tre böcker som jag tycker att man ska läsa. Det är mina, tre mina favoriter i alla fall. Så över till Emanuel då. Ja, och jag börjar med att säga Charles Helfensteins två böcker. Making of Only the Decided Service och Living Daylights. Jag sätter dem på en delad, delad plats för jag kan inte riktigt separera dem två. De är fantastiska och de kompletterar man på ett perfekt sätt. För sina respektive filmer eh, Måste ha böcker som jag nämnde De kanske inte kommer finnas kvar Och få tag på så jättelänge till Så köp dem medan ni fortfarande har möjlighet Sen Some Kind of Hero Av de anledning som ni har sagt också Det är mycket ny fakta Den är eh, Ganska enkel att läsa Och eh, ja men det, det är en bibel helt enkelt Och sen Förra förvånande kanske James Bond The Legacy Det är om alla mina bondbocker hade brunnit upp så Eller jag har fått välja en Om alla andra hade brunnit upp så hade jag valt att bolla den För det är fortfarande den, den definitiva boken Det är lite synd Att den sträcker sig fram till Dina The Day Men ja Jag får ta det i så fall mm. bara på Jag vill bara säga det om Roger Mores det, liksom, det går ju inflation på folk Som skriver självbiografier nu Men Roger Moore har ju Ett extremt, eller hade ett extremt Biografivänligt liv, om man säger så. Mm. Så att, ja, som Emil sa, vill ni ha en bra självbiografi så köp den. Ja, ska vi slänga upp den här listan av alla böcker vi har pratat om någonstans också? Ifall någon är intresserad av? Det? Ja, det kan vi väl göra ett face en Facebook-post om på vår sida. Ja, mm. det kan vi göra. Jag tycker jag okay. definitivt att vi kan göra. Yes. Nu sa du ju Facebook, så gör ni inte redan det så gå in och gilla vår Facebook-sida. Och har ni Twitter eller Instagram så följ oss där med. Mm. Mm. Do it. Så tar vi och syr ihop hela podden nu då. Och jag känner att jag är väldigt, väldigt trött. Mm, det, blev, det blev några böcker. Jag var trött redan när jag skulle säga vad jag, hur jag modde för fan. Så att det var <laughs> för svårt. Ja. Men nästa gång, om jag inte jag minns helt fel, är inte ett... Avsnitt som är önskat av lyssnarna då som vi ska köra eh, Jo det är det nog, det stämmer bra Yes, då blir det ett, äh, men ett avsnitt som ni har önskat helt enkelt mm, Vi säger inte riktigt vad det är än Nej det gör vi inte Men eh, då kan vi också säga att har ni några idéer så skriv till oss Och eh, ni kan göra på våra sociala medier eller skriva till tidforpodd.gmail.com eh, Eller om ni bara har några frågor eller annat, eh, bara vill snacka skit Såg oss, hylla oss, gör vad ni vill Skriv till oss mm. ja. eh, och, Vi uppskattar sågningar Nästan mer än hyllningar Har jag märkt <laughs> ja. Om det inte är järndöda sågningar Men alltså kritik är ju alltid bra att få ja. Konstitiv kritik är alltid bra kritik mm, Absolut eh, Men kritiserade ska vi inte göra När det kommer till Anton och Tander Som klippar podden <laughs> eller till eh, Eller till Lars Logotyp mm. Och eh, Tack, ska vi också göra Thomas Drugg agent 07.nu som vi har faktiskt har citerat lite för en gångs skull. Ja. Mm, men när vi behöver hjälp så går vi till Thomas. Så går vi alltid tillbaka till honom. Precis som Eon går tillbaka till Flemming går vi alltid tillbaka till Thomas Drugg. Druggen. <här> ja, det är sant. <här> Han är vår huvudstudie. <här> Och givetvis Anders Fred från Sweden with love. Och sen tack till er som har lyssnat. Så hörs vi väl igen om två veckor. Mm. Så får ni ha det så fint så länge. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Har ögat? Ja, fantastiskt att jag där ni. Eh, tack och god